<tuk> Alhamdulillah, Rabbil Al-Admin, Al-Rahman, Al-Takim, Balaikum, Yafi Al-Bin Iyaka Na'budu, <nafairan> Iyaka Nasta'in, Ibn Siraat <tuk nafairan> Al-Mustakim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد الله ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحب Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta tajlul huzna idha syikta sahla La hawla wa la quwata illa billah Allahum yassir wa la tu'assir ala quliha li Allah Allahumma ballikhuma ila bitil atikil harafi ma'kutil muqarramah Wa bandilatul al-munawrah Bisalamah wal'afiyah Wa umrah ma'bulah Wa tijaratan dan tabur Birahmatika ya akhama rahimin Wa salallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Wa Alamin Alhamdulillah Alamin Allahumma salli wa salli, salli mabarikan Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Rabbi syrah di sadri Wa yasir di amri Wahlu wa al min lisani Yaqul-u'li amabalu Alhamdulillah para uh, pelajar, peserta Dan juga para bakal jemaah um, Hari ini merupakan Hari uh, Terakhir, eh, kursus intensif kita Dan aa, sebagai peringatan khusus khasnya yang akan berangkat bersama saya Untuk grup 16 hingga 27 Disember nanti aa, Ada taklimat keberangkatan untuk anda pada 6 hari Desember Jam sinar pagi, kalau boleh jangan lewat aa, Kita ada sekitar 1 jam setengah saja untuk kita lalui itinerary kita Itinerita program kita daripada sebelum berangkat apa kita nak lakukan, solat musafir macam mana. Kemudian bagaimana nak jamak solat nanti Macam mana sampai ke airport Sebelum jam berapa Ada tak waktu yang barangkali uh, Kita nak melaksanakan ibadah solat kita Macam maghrib isyak nanti Di kapal terbang macam mana Kita akan go through itinerary kita Dalam perjalanan ibadah kita Kemudian dalam uh, Sekitar sampai Satu jam setengah atau sekitar kurang dua jam Maka pihak travel agent Pula akan berikan taklimat Keberkatan aa, berkaitan dengan cek-e dengan apa-apa semua eh, itu di mana? di Masjid Abdul Hamid Kampung Pasiran jam 9 pagi jangan lewat, boleh insyaAllah siapa yang berangkat eh? jadi kalau dapat aa, dalam masa yang sama kita buatlah aa, tempat ni agak terpencil sikit masjid ni masjid ni dia dekat dengan apa? Newton MRT, aa, dekat Airas kat situ, aa, kat situ ada satu masjid, yang lain semua rumah-rumah banglo banyak kat sana Aa, jadi kita sebe-sebe dululah Jangan pula nanti kita terlewat kan Tak terpusing-pusing Jadi masa dah berlalu Jadi pelajaran-pelajaran penting Untuk kita go through itinerary itu Kita tertinggal eh, InsyaAllah Baik Alhamdulillah aa, Kita aa, sekarang ini aa, Kursus yang terakhir eh, 29 November Aa, terima kasih kerana kehadiran anda Mohon maaf sandai daripada Mungkin daripada kursus intensif ini aa, Kita ada cuti Ataupun tidak eh. Saya sepatutnya berangkat 10.30 ni Sekarang ni Berangkat ke Medan So saya bersama dengan grup aa, Ke Universiti Medan Sumatera Utara Kerana saya kena bersinar Esok saya convocation kat sana aa, Di sanalah Ha, tapi saya tangguhkan Saya berangkat seorang malam ni lah Kerana awak semua ha, Kan nak tamatkan ni pasal ni penting eh. ha, Jadi lahamlah lah ha, Menguang doa lah Nanti insyaAllah lepas midan saya akan ke KL lah ha, KL Dan ke KL saya balik terus saya akan berangkat Untuk umrah ha, insyaAllah Baik, Alhamdulillah uh, Untuk mereka yang akan bersama-sama saya Ini adalah gambar hotel anda Mungkin ada pernah keumrah dengan saya eh? Saya rasa familiar faces Kita waktu tu di hotel Zamzam -zam. Yang besar Tapi ini sebelah saja uh, Jadi beza hotel tu. Jadi kita, hotel ini sekitar yang sebelah Wing sebelah kanan ni Ataupun sebelah kiri uh, Ini kita punya Zamzam uh, -zam Tower uh, Kalau ini Zamzam -zam Hotel jadi dia dekatlah, uh, Insya Allah. Jadi Insya Allah ini uh, hotel apa? Hotel uh, Hilton. Hilton. Dan kalau di uh, mana tu? Uh, di Madinah. Dalam itinerary kita akan berikan lah aa, Jadi aa, kat sinilah kita akan Buat ulang alih dan Alhamdulillah untuk grup yang akan Bersama saya kita akan dapat dua Jumaat Di sana, satu Jumaat di Madinah, satu Jumaat di Mekah Al-Mukarramah, Tahniah lah eh, Dapat pengalaman kat sana aa, Doa di sana Hari Jumaat di tempat dua doa, tempat-tempat yang Makbul, MasyaAllah, eh. ada Jumaat lagi MasyaAllah, Alhamdulillah Jadi secara umumnya saya Gambarkan kerana kita akan tamatkan kita punya aa, Program kita ni poin-poin yang penting topik-topik penting kerana kita nak masuk bab bab uh, rumuskan bab tawaf dan juga kita habiskan sa'i dengan tahlun macam mana eh? kalau sempat memang saya nak usahakan lah jadi hari ini mungkin-mungkin kita habis lewat sikit uh, untuk kita cover ke mana yang mampu uh, harap dapat bertahan sikit uh, kalau tak ada ruang ni disewa kita habis lambat sikit boleh? tak lama dalam sekitar 12.30 malam habis lagi uh, syakun-syakun Okey, tolong ingat di sini mungkin ada yang pertama kali datang Saya dapat maklumkan ada grup yang pertama kali datang Keluarga yang pertama kali datang tak sempat kursus Jadi ini yang penting Kita pergi ni kita tahu Ialah bukan sekadar pergi cuti Tetapi kita pergi untuk melaksanakan ibadah umrah Ibadah umrah ni Wa'atim wal hajjah wal talillah Kata Allah sempurnakan haji dan umrah Kerana Allah Ta'ala Jadi ibadah ni kita nak pergi mesti ada ruling dia Mesti ada dia punya hukum-hukumnya Mesti ada kita nak pastikan ia diterima Aa, bukan suka-suka ikut-ikut orang Jangan kita pergi Sekadar tengok-tengok Agak-agak Agak-agak dalam buku aku ingat ni Agak-agak ni lah Tengok orang ramai-ramai pun Jangan gitu Kita nak fasih betul, betul Apa yang kita lakukan ni Bagaimana perlaksananya Aa, Jangan kabur Kalau kabur, bertanya Aa, Jangan ikut-ikut eh, Mungkin salah silap Langkah kadang, kadang kita tak tak yakin Tak tahu Perupunya kita tak niat ke Ataupun barangkali kita melanggar Pantang larang ihram Tak sah umrah kita Bahkan berdosa Haa, ni jadi kita niat untuk ibadah Haa, mesti ada undang-undangnya Secara umumnya, di sinilah dikatakan Secara samri saja. Eh, ada hukum-hukum ibadah tu Berkat sunat, wajib, rukun Dan seterusnya, yang pertama Sekali, lepas kita nak, lah, sebelum kita pergi Pasti ada beberapa perkara Persiapan rohani, persiapan jas Money, betul lah, kita dah cover Kan tu kan, persiapan rohani Banyakkan istighfar, banyakkan berselawat Banyakkan bersedekah Mohon doa, Eh. Persiapan uh, Rohani lah tu Pasal jasmani ni Perlulah faham Alat-alat nak bawa apa Obat-obatnya Berkaitan dengan penyakit kita Nak tahu Semua ni kita kena tahu eh, Apa bersiap padanya eh. Yang ni barang-barang nak ikat Ataupun macam mana Semua Persiapan daripada sudut uh, Kita punya physical uh, dan spiritual Baik, kemudian bab uh, ini, bab ibadah umrah itu sendiri Maka kita kena faham, uh, kalau kita berangkat di Madinah, uh, kita berangkat ke Madinah dahulu Perjalanan jauh eh, tentang tuan, -tuan pemisian, ini adalah musafir Musafir ni satu adab, tapi disitulah banyak keringan-keringanannya Boleh solat jamak semua eh Jadi, dan bukan saja boleh solat jamak, kena ingat eh Dalam musafir, kita jangan sibuk, uh, orang cakap tu nak update-update uh, dengan Facebook-Facebook sangatlah Macam-macam uh, kerana dalam Safir tu makbul no, doa Makbul doa Dalam kapal terbang Bukan saya larang Tengok industri. ke atas tu Banyak faham-faham lah sebagai tetamu Allah tu Kan kita faham-faham je lah Gunakan dalam kapal terbang tu banyak berdoa Dalam bas, banyak berdoa, dalam istighfar Baca Quran, berzikir, selawat, berterusan Hidupkan dengan ibadah, ibadah Hatta dalam perjalanan kita Tak pergi Mekah, Madinah pun Kita kena banyak ingat Allah Aa, ni kita biasa kena biasakan Jadi apa yang berkaitan dengan ibadah kita ni Kepada Umrah ni Ialah kalau kita masuk uh, Madinah eh, Daripada airport Kita transit Kalau untuk grup saya Transit lagi ke Abu Dhabi Abu Dhabi tukar flight Masuk pergi je Jeddah Dan Jeddah Naik bas lagi 4-5 jam lagi Masuk Madin Perjalanan je Jauh Doa lah kepada Allah SWT lah. Kita akan banyak doa Doa musafir eh. insya Allah Allah Berikan uh, keselamatan dalam perja perjalanan eh. insya Allah Dan pastikan uh, Kaum keluarga yang ada sakit-sakit, pastikan obat-obat Bawa, eh, uh, insyaAllah Semua mesti uh, stand by, uh, tu kena faham eh. Kita akan satu bantu Antara satu sama yang lain, kemudian sampai di Madinah Tuan-tuan dan puan-puan selang kita akan Apa? Kita akan uh, ziarah Madinah, tapi lepas beberapa hari Nak masuk Mekah, di situlah bermulanya Kita punya apa? Perjalanan Um Umrah, jadi biasa kita Akan apa? Bersihkan, kuku, potong Semua, kemaskan uh, Dan dan misai semua, kemudian Mandi sunat Eh Ram, mandi sunat Eh ehram di mana di hotel hotel Madi nah hari nak berang, berangkat uh, okey niatlah saya dia aku mandi sunat ihram eh kerana Allah taala kemudiannya kita pun pakai pakaian eh, ihram pakai pakaian ihram kita dah bicara uh, minggu lepas ke dua minggu lepas minggu lepas ke dua minggu ha? dua minggu kok dua minggu lepas eh minggu lepas apa salah takde oh ini saya pergi cuti ke tak ada kelas saya bagaimana? Tak pun nak dia. <laughs> Inilah banyak sangatlah aktiviti saya ni, aktiviti masya-Allah. Kadang-kadang minta maaf lah, ada orang SMS, WhatsApp tanya soalan saya tak terjawab. Ber, Berlapis-lapis satu satu-satu-satu Satu-satu, masya-Allah. Satu, satu, ya, eh? saya beri ada sekretari saya kat belakang tu rumah ingatkan eh? Macam mana pun 2 minggu tak jumpa Tapi 2 minggu sebelum tu saya ingat kita ada latihan Pakai ihram tu lah Semata retahnya saya rasa kaum ibu Ada doktor Nur kan Berikan penerangan semoga membantu eh Masya Allah. Alhamdulillah Baik jadi, uh, pakai-pakai haram ni kita dah tahu dah uh, Pakaian ni macam mana semua Tak payah nak, nak brief lagi, kita dah go through tu semua eh? Cuma pastikan Pastikan, pastikan Tuan-tuan dan -tuan, konsulian, tuan -tuan khususnya untuk lelaki Jangan sampai kita menyalahi Pakaian, Especiallynya Kalau kawan-kawan ibu tak pakai apa tu uh, Lengan kan, untuk lengan kaum kawan dia menutup Ibu jari, kaki dalam pakai sandal tu Lipa-slipa eh, juga, tapi tertutup Anda punya jemari-jemari Depan, kaki ataupun tumit belakang kat tu berhati-hati ya. Eh. Kemudian jangan lupa pula pakaian ihram ni ada tak pakaian dalam? Tidak ah. Tidak ada eh. seperti kita di Kapan. Okey. Kemudian aa, itu adalah wajib memakai pakaian ihram. Seterusnya ada sembahyang sunat ya eh. enam. sunat ihram kat mana? Boleh buat ke hotel dan boleh buat tempat di masjid apa? Birah Bir Ali tempat kita jatuhkan niat, niat umrah kat situ. Jadi sembahyang sunat ihram ini Ya, yeah? Apa surah nak baca Terpulang lah Tuan-tuan nak baca surah apa Tapi janganlah panjang Sampai surah Baqarah 1-286 Kita tunggu awak Kalau lebih lama sana eh? Jadi Ambil yang Mana ni Sunnah itu Ataupun Al-Kafirun Al-Ikhlas Yang mana Pilih Tetapi di sini Laksanakan dua rakaat sunat Eh Heram Ok Itu Lepas tu dah siap semua Maka kita turunlah Di lobby aa, Lobby untuk kita Berkumpul semua Nanti kita akan Haa Talimat nanti kita akan berikan uh, apa tu? Sedikit sebanyak penerangan Kerana kita ada dua bas uh, Untuk yang berangkat lah. Jadi ada ketua-ketua bas masing-masing Setiap bas tu ada satu ketua, satu pembantu Saya overall, saya akan pindah sana Bas A, Bas B, Bas B, Bas A Saya akan pastikan semua bersama-sama uh, Saya Kemudian di sana kita pun ada lagi satu orang ke Ketua orang mutawif daripada Yang mukim di sana, yang tinggal sana eh Ustaz kita kat sana pun akan bantu InsyaAllah lah, muda Allah permulaan dah kan, jadi kita akan turun kemudiannya, ini saya briefly eh, saya akan masuk pada topik yang saya tinggalkan pada dua minggu lepas, kemudian lepas tu kereta dah dah uh, naik bus, kita dah berangkat packing semua, pergi mana? pergi Bir Ali, Bir Ali ni tempat mana? tempat mi jatuhkan ni ni ah, di Miqpat, kita dah nampak kan raja-raja semua kan dah tengok kan, kita punya map, sebetul so, lah dia dah last class dah dah last class, -class Allah nak pergi Umrah ni, saya nak nasihatkan eh, kalau tak tahu harap tahu wajib tahu jangan pergi ikut-ikut tak ada ilmu perlu ada ilmu Ilmu, nanti susah sendiri Ragu-ragu, eh -ragu. macam mana betul ke tidak ni Eh betul ke tidak, eh macam mana Ikut saja, tak boleh Kita perlu ada ilmu, kena usahakan Katakanlah jumpalah ustaz masing-masing ke ustaz masing-masing ke, Abang Ipah ke Pak Long yang ada berapa kali pergi ke, minta bantu Tunjuk macam mana point to point At least korang-korangnya intensif lah. Tak sampai lah kita lagi satu hari, tak payah kurang-kurang duduk dua jam ke, cukup lah. Aa, nanti Pak Long terangkan eh? Bangang terangkan dah pernah pengalaman aa, Dah berapa kali pergi haji pun berang, aa, Buat ni, buat ni Mesti ada ilmu aa, Kalau tak sempat jumpa Ustaz ke Ustazah aa, Jangan kita kabur eh? Saya pernah bawa juga Kadang-kadang satu benda tak tahu Paksalah kita terangkan eh? Takkan saya kata Itulah Takkan begitu kan Tuan -tuan -tuan. Memang kesibukan Saya faham eh? Tapi kita akan raikan Cuma usahakan dalam masa tempoh Kita berangkat ni Yang nak berangkat ni 16 hari bulan Ada banyak masa Insya Allah akan bantu sama-sama eh, kita uh, melaksanakan ibadah dengan tenang Itu penting Baik kemudian kita masuk kita naik bas, eh insyaallah kita dapat situ macam mana tuan tuan sila kita dah tahu pantang larangnya kita masuk kita sampai dekat bir ali, kemudian semua kan keluar keluar daripada dekat bas untuk solat, eh solat solat uh, eh, solat haram ke solat apa ke solat uh, solat tahajul masjid ke masjid bir ali kan, lepas tu turut keluar keluar dalam kita solat tu uh, sebelum jatuh niat Mohonlah doa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wataala mempermudahkan perjalanan umrah anda, agar Allah Subhanahu Wataala menerima umrah anda, agar Allah Subhanahu Wataala memberikan kesabaran kepada anda. Doa, uh, ber berali kan Sebelum jatuhkan niat kan, nanti kita nak naik bus Kita jatuh niat tau, sama-sama Tapi sebelum tu kita nak solat taubat ke Tapi timing mesti ada lah. Kita tak boleh lambat-lambat kat sana Pasal perjalanan jauh kat Mekah Dan Ini pun saya akan brief lagi lah untuk mereka akan berangkat dengan saya Jadi kita dah naik bus Sekarang kita kat mana ni, kita uh, dah sini Tiga kat sini, tiga setengah sekarang Okey 3.5. Uh ha. -huh. Jadi kita pun naik bas, naik bas semua. Okey, sekarang sebelum bas bergerak, saya akan insyaAllah saya akan naik bas A, saya akan naik B. Saya nak naik, naik bas A, hopefully oh, is coinilah. Sampai sana aku kena berhati-hati. Apa yang saya sampaikan kepada anda dan grup ni kena sama-sama jadi satu unit keluarga besar. Ha, saya ada saya ingat saya dapat tahu bukan 60 orang tapi dah naik 67 orang. 67 Jumat, ada 5 lagi ke 6 Saya tak pasti lagi, tapi dari malam kan Milita Izan untuk join group saya uh, Dari dalam 67 Jadi 67 quite big group, tuan-tuan sekalian Jadi sebab kita kena ada dua ketua ni lah uh, empat dua dua ni Kemudiannya yang lain kena bantu-bantu uh, Kalau kita turun sama-sama, pastikan lah Kita bergerak sama-sama Bantu siapa pergi tandas, dengan pula Mak Haji pergi tandas, tak tu nak balik macam mana kan Ok, lepas tu Dah kita dah niat saya akan naik dua-dua bas ni bergerak. Bergeraklah dia mulailah kita talbiah labaikallah labbaik labbaikallah la syarika lak labbaik inal hamda wan ni'mataka lawal la syarika Sampai kat sini tuan-tuan sekalian, antara perkara ekses yang saya sering nakkan dalam talbiah kita itu hendaklah kita faham makna. Jangan kita talbiah kita tak faham makna, ikut lagu saja. Eh, faham makna ni apa yang kita niatkan kenapa kita baca fahamkan dia okay dah berniat di ikad. lepas ni tuan-tuan jangan lupa pula saya pun ingatkan akan ada niat bersyah bersyarat. Niat bersyah syarat. Dan niat bersyarat ni seandainya aku ada keuzuran syar'i maka aku bertahal tahallul. kita kena niat. Saya pun akan ingatkanlah. Okey. Kemudian dah jatuh niat, kita dah mula berada dalam Tujuh ni haruslah menjaga pantang larang ihram. Ingat tak pantang larang ihram? Berkaitan dengan apa? Oh, dua minggu ni hmm. Pantan Lairam ada lima Topik utama ni, dah cerita dah dulu hmm. Berkaitan dengan apa Lupa, tak apa Kalau lupa kita buka balik kat sini Ni dia Haa hmm. Sesuatu yang berkaitan dengan apa? Pakaian Pantang larang yang heram ha, Itu dia lho. Untuk pakaian kita ada pantang larang dia Tak boleh pakai stokin ha, Untuk denaki kan Menjahit Tak boleh pakai songkok Tak boleh tutup muka untuk perempuan Pakai gelap untuk perempuan Ada pantang larang dia Wangi-wangian ha, Itu semua kita kena jaga pantang larang eh Jangan kita masuk uh, tempat hotel ok Mekah tu Kita pergi kedai minyak wangi Terus kita pakai minyak wangi untuk test-test lah Tak boleh eh Kemudian bicarakan hati-hati juga Katakanlah Sekarang ini kita cuci kita punya kain ihram Ataupun telekum lah Contoh telekum untuk ihram ni eh, Ibu-ibu sekalian uh, Sekali kita pun dah uh, Pakai Uh, itu kita kita pakai, uh, kita punya kain iheram lah. Kita cuci dengan softland, softland tu softland kau wangi kan? Kita pakai uh, uh, macam mana? Kena tak dam? Ah, huh? wangi toh kita pakai. Kena dam tak? Tak kena dam? Pasal belum jatuh niat, kena biasakan. Kan? Kita belum jatuh niat Masih boleh pakai, tapi dah jatuh niat Dan terpisah daripada badan kita Kita pakai balik, itu yang kena dam kena jelas, eh, ok ha, ni pantang larang berkaitan dengan wawamian eh? kemudian begitu juga dengan alam sekitar, kita tidak boleh lah ha? cabut suka-suka macam kita ni apa, tarik sana, tarik sini ini kan bumi apa tu tanah haram, Jadi ha? kita berhati-hati kemudian begitu juga ha, berkaitan dengan tubuh anggota badan, kita tak boleh garuk-garuk garuk-garuk, tak keluarlah kita punya rambut-rambut tu satu rambut, kalau sengaja kalau sengaja, kalau sengaja, tak sengaja pun kena, tak sengaja pun kena, kalau Eh satu lain Rambut itu tertanggal Satu mud kena Satu mud Mud apa? Satu cupak Satu cupak berapa rial? Lima rial Kasih orang miskin Fakir miskin makan Kalau dua? Dua dua mud Dua mud apa? Dua cupak ha. Dua cupak kena sepuluh rial ha. eh? ha. Jadi Kalau tiga Tiga bukan tiga mud Satu kambing ah ha, 200 rial ha, Lebih kurang kuranglah dalam Singapura jugaklah. Ha. Ha, ah jadi kita kena berhati-hati. Eh. Ha, tapi insya-allahlah tak adalah kita sengaja nak pergi garuk ataupun barangkali kita nak melanggar pantang larang kalau apa kuku-potong kuku, kuku ha, sengaja potong kuku ke ataupun apa Settlekan ni semua bila kemas-kemaskan ni semua tubuh badan kita sebelum sebelum kita jatuh ni niat. Ha, sebelum pagi-pagi tu katalah pagi eh. Ini nak berikan nasihat juga pagi uh, Kalau hari keberangkatan tu Kita akan bergerak pukul 2.30 petang Lebih kurang, nanti akan ada talimat 2.30 petang, hari tu 2.30 petang Kami masih di Madinah Jadi kita awal pagi ke Lepas kita duha ataupun apa kesitu, Kita boleh bersih bersiap. Dan bersiap tu lah kita dah siap potong kuku Apa-apa ha. Jadi nak shopping-shopping lah sebenarnya ke Madinah tu uh, Berpada-pada kerana pagi tu Kita nak bersiap untuk Um Umrah jadi, uh, Tosa lah kita nak, ni ada juga eh. uh, Dia juga saya nak nasihatkan eh. Dua setengah nak berangkat Dua setengah petang nak berangkat Awak makan kat hotel Saya uh, tu dah siapkan. Lepas subuh dia dah pakai ihram. Siap, pagi betul ni, apa cerita ni Tak ada ustaz ni nak training-training uh, Tak payahlah training-training Awak terperanjakkan jemaah lain Eh, dah start ke? Ah uh, Nak kena pakai ke? Subuh subuh lepas subuh breakfast dia dah pakai Uh, jagalah itu pasal apa kita nak pakai nanti-nanti dulu Ada tenang-tenang sikit ada orang Dia dah lepas Zohor dia makan dulu Baru naik atas sekejap uh, Check in dekat mana Tenang-tenang eh Jangan terlalu gairah sangat tuan-tuan rumah -tuan, sekalian eh uh, Kadang-kadang ada orang kan? memang ada Last, Ada yang tu awal-awal dah pakai uh, Takpelah Ustaz Saya rasa nak nak training Okey lah awak nak training jagalah Jangan sampai kotor ataupun apa kan uh, nak, Oh omak kan omak Haa Kenapa tak warmak kasih sampau boleh pakai juga pergi pasar pergi sek restoran nanti tu aman eh pakai kan Okey tak apalah murah saja je. Okey. Jadi berkaitan dengan tubuh anggota badan. Yang kelima, ini berkaitan dengan hubungan sesama ataupun pasangan suami isteri, sesama pasangan. Jadi berhati-hati walaupun ada pendahuluan yang meningkatkan ghairah tuan-tuan ini yang lima, puteri pantanglah, pantang larang. Okey, kalau kita lupa tak apa. So kita ingat ini yang perjalanan ibadah yang penting. Perjalanan ibadah ni, ini perjalanan ibadah. Ah okey. Kemudiannya uh, Lepas bertalbiyah Penjaga patalan ihram semua Berhati-hati insyaAllah Jadi kita akan sampai Sampailah kat hotel itu Maka kita Uh, settle down lah Settle down tu dapat bilik kunci ni atas dulu Satu jam baru turun Satu jam turun tu saya ingat berapa kali Ingatkan berapa kali Saya kata dah berapa kali saya ulang Tolong berhati-hati Anda dalam keadaan Eh Eh harap. Anda dalam pantang lah rah, Ke atas hotel tu macam-macam boleh terjadi Buka semua mandi Dengan siap wangi-wangi Semua so, simpul siap jalan terus Awak kena jauh Cuma kita ambil mana perlu, kalau kita nak bilas Rambut ataupun kita nak bersih-bersihkan Terpulang, tapi jaga pantanglah Maka dengan itu Perlu tahu pantang larangnya Jangan agak-agak, jangan ikut-ikut Jangan ter, uh, uh, terpikir-pikir Perlu ada Ilmu, uh, ni saya katakan perlu ada eh Ilmu, uh, kan uh, Tak apalah saya pakai kain dulu uh, Dia nak masuk tandas Masuk tandas kan, uh, kadang-kadang orang-orang tua Maaf cakap lah, kadang-kadang perlu diperi Ingat, Eh, kadang, -kadang orang Tua boleh lupa betul lah ha? ha, dekat pertanggal nak pergi tandas nak buang air kan pakai kain dulu ataupun ada kain dulu kain dah ikat dah itu tak bercantum tak Ha, sama, jadi kita kena ingatkan antara satu sama yang lain Allah, ha, tu berhati-hati eh? InsyaAllah, tapi tak lamalah satu jam Yang penting, pastikan awak punya bag-bag dah dapat dah. Ha, Nanti portal akan hantar kat bilik awak Settle semua Bismillah, kita selalu ingat Allah Jangan lupa, talbiah juga Turun bawah, kumpul Barulah kita mula tawaf eh? Tawaf masuk masa kita mula tawaf Tawaf Umrah Alhamdulillah, dua minggu lepas kita cerita tentang tah tawaf betul tak? Ha? ha ni dah nak lah ni mukadimah kan ha, mukadimah kita ulang kaji dah masuk apa tawaf umrah tawaf ni tuan-tuan sekalian ada banyak tawaf tak ada banyak tawaf tak okey sebelum tu saya nak tanyalah saya tanya awak boleh jawab tak <laughs> apakah ayat yang 267 dalam surah al-baqarah <laughs> ada dijawablah apakah rukun umrah berikan saya rukun-rukun rukun umrah dia jawab yang ramai kata tadi ke insyaallah rukun umrah apa? Apa dia kan sekali umur niat kita tak ada ni yang seri saw ni kan dia kena melekat tu berikan lima rukun umrah Niat awak kita tu je ya ukuf tak ada ukuf ha Haji. Jadi lima rukun ni kalau salah satu tak buat habis. Okey. Kemudiannya berkaitan dengan apa? Uh, kita nak tahu umrah. Tapi saya patah balik ya, eh. patah balik nombor 4, niat umrah. Niat umrah secarakan cuma saya nak nasihatkan ada baby-baby ke ataupun budak-budak ni, ha uh, ni kena precise. Ah uh, saya kena lagi lah kalau misal kata budak tu memang confident nak buat Dia boleh lakukan sendiri, silakan Niatkan sekali, niat sama-sama Tapi dia tetap berada dalam pantang lah Kalau misalkan antar tak confident kadang budak-budak ni Dia tak yakin kan, dia macam-macam lah Dia ada hal keren budak-budak lah. kita faham kan Sekadar pakaikan pakaian nihram tu untuk raikan dia Masing-masing uh, anak tahu masing-masing. Tengok age Kalau ada baby, saya katakan baby ke yang usianya pun sama juga. Kalau anda nak nak bawa nak nak niatkan dia, anda kena niat dahulu, kemudian baru anda niatkan atas baby itu. Uh, ada few baby lah grup saya. Kemudian yang buat bapaknya, uh, bapaknya. Kalau bapaknya tak nak pergi umrah, kali kedua ke, ketiga ke, ha, minta nanti maknya wakilkan ya, untuk niat atas anaknya Baik, kalau anda dah dah, dah niat kedua, dah niat sama-sama, naik nak tawaf, nak tawaf, katakanlah anda tawaf dia, anda tawaf untuk tawaf umrah eh. Awak bawa dia tau, awak bawa dia dengan baby sok dukung tak apa-apa kan, jaga apa, jaga, jangan sampai nak hajjis abah pemper semua kan uh, semua kemudian dah habis, dah habis tujuh pusingan itu awak punya Baby awak belum habis Baby awak belum habis itu awak punya awak kena pusing untuk dia ha uh, maksudnya itu yang kedua tu adalah dia punya untuk ni jadi untuk untuk kereta kau mampu teruskan kerana macam mana pun saya nak katakan kewajipan umrah haji umrah ni apabila Balik Islam Berakal Merdeka Berkemampuan Dia sampai balik Dia kena buatlah Lagi Aa. Tapi kalau awak buat Alhamdulillah Awak mampu Pahala awak punya lah kalau, kalau bergambar pun Alhamdulillah Soalan-soalan soal, boleh tanya saya InsyaAllah Ok jadi kita masuk tadi tentang apa Berkaitan dengan tawaf ini Ada beberapa tawaf sekarang kita tawaf ni Maka cycle terus nak masuk berkaitan dengan tawaf Yang mana kita uh, telah lalui Ini ringkasan Tawaf ada berapa tawaf Ada tawaf rukun, ada tawaf kodom Ada tawaf wadah, ada tawaf sunat Ada tawaf nazar Jadi kita akan lebih tumpukan kebanyakannya tawaf rukun umrah Satu biasa kita akan buat Di sini adalah tawaf yang pertama Tawaf ni tuan-tuan sekalian Termasuk dalam rukun-rukun yang lah yang lain Kemudian Dipta Dhabis Umrah Kita ada Tawah sub, Sunat Dan kita masuk Masjid Haram ha, Ini jangan lupa tulis, Tolong ingatkan Masing-masing Ingatkan masing-masing Ingatkan Catatkan tak apa Ingatkan Kita akan selalu Berada di Masjid Al Haram Masjid Nabah Ui, Betul tak? Lah. Kita akan Solat 5 waktu Biasakan solat 5 waktu Di masjid Masuk masjid Banyak terlupa Niat aktika Ugi sedikit masuk masjid budayakan ingatkan dia niat iktikaf. Nau nauaitu iktikafa fi masjidillah taala. Niat iktikaf berpahala. Masa kita akan duduk banyak dalam masjid, tunggu waktu lain kita solat jenazah kat dalam situ eh. Kemudian kita akan baca Quran, kita menanti waktu. Uh, jadi itu semua iktikaf tak? Iktiqam Tapi semua ibadah perlu ni Niat Tadi saya ingatkan Ingatkan Ingatkan Jangan sampai terlepas Tak niat irtiqam Masuk masjid Niat Iktiqam Bukan masjid haram ke masjid Nabawi Mana-mana masjid pun Kadang-kadang masjid-masjid Singapura ada tulis Niat Nakwari itu Iktiqafal fi hazal masjid Tidak alam Ada depan tu ha, Bahasa Arab je lah ha, Ok Ok Jadi sekarang ini. Uh, kita lakukan apa Tawaf rukun ni termasuk paket kali lah uh, Niat, umrat, tawaf, sa'i uh, Semua dah masuk sekali sini Tawaf sunat uh, Tawaf sunat pun adalah ada tawaf sunat Kalau kita masuk masuk masjid Niat etikaf Lepas niat etikaf Sunatnya bukan solat sunat tahiyatul masjid Tapi tawaf sunat Di masjidil haram Boleh insyaAllah Assalamualaikum Assalamualaikum <coughs> Apa saya katakan Masuk masjid Jangan lupa niat aktif Tapi kalau dalam masjid haram Disunatkan lebih utama Kita lakukan tawaf Sunat Baru kita duduk untuk nanti waktu ataupun apa Eh, Baik Sebab tu kita kalau tawaf ni Makan masa tak makan masa perlu kekuatan tak lah. perlu kekuatan tak lah. perlu maka diingatkan mereka-mereka yang tinggal mokyo ke juk-jukang hari ini balik dengan naik bas ke Marti jalan aku tuan-tuan. Baik sikit. Okay. Dan ada yang akhir sekali tawaf wada ini adalah wajib. Kita jangan tinggalkan tawaf wada kerana kita akan beri taklimat. Mari kita kumpul sama-sama laksanakan tawaf tawada. Semoga selamat selamat ting tinggal berapa pusingan tawaf? tujuh pusingan dengan yakin okay. adalah niat bermula dan berakhir hajat hajat penjuru hajar aswad ta, wajib tahu apa niat bermula dan berakhir di hajat tu as aswad nak nak tahu sunat kena niat tak ya ini bukan walk in the park ha. kemudian nak tahu wadah, nak kena niat ha. nak tahu umrah dah niat dah tempat bir ali tu minta tu dah niat dah satu pusing sekali okey kalau kita nak ulang niat pun tak masalah Kemudian ketiga apa? Wajib tawaf Tujuh pusingan yang sempurna Dan yang yakin Okey, Masya Allah eh. Syarat sah tawaf Tapi sebelum tu ada orang yang kasih saya ah, Tahniah, terima kasih eh. ah, dia, Antara untuk elakkan tujuh pusingan dengan yakin ni eh. Kemudian tiga ni Saya asyorkan untuk kadang-kadang kita ni Tepisi te te te te te te te pusingan Betul ke tidak ni aku nak pusingan tu kan? Tambah, tambah, tambah, tambah, tambah Okey, dia gini Aa, antaranya lah usahakan ni Siapa yang kasih sini terima kasih lah eh. aa, Dia akan ustaz ni aa, Kalau awak dapat lakukan, dapat buat ni Untuk jemaah, pahala berlipat kali ganda Amin Tak Amin tak dapat lah Amin lah sikit Siapa yang dengar lah eh. Cantik ni tuan-tuan sekalian -tuan -tuan. tarik lepas satu pusingan. Ha. Dia ikat kat sini kan, jangan kelengking kan, aa, kan? Aa, Jadi kita tahu Masuk pusing dia tarik satu Uh, sampai je rasuat Sampai je nak dah lepas batang rasuat Tarik dua Maksudnya kita sekarang ini Berada dalam pusingan kedua Dua ha, cantik kedua ha, eh. Jadi uh, Kalau Kalau uh, Ini dia memudahkan Siapa dia tawah atau sah Sahih Boleh buat sendirilah saya rasa uh, Mana yang boleh buat Kemudiannya uh, Kalau tak dapat ni Kita ada dekat Mustafa Center kan uh, Ada Tasbih beats Macam dia picit Picit kan uh, Dia picit-picit tu kadang-kadang Orang telanggan kita picit ya, Seribu lah. Dah jadi wali Bila tahanan aku. Bismillah Bismillah Dah aksen pula dia Kan Itu salah pijit Tak apalah Itu berhati-hati lah Tapi kita yakin Yang penting apa ya? Yakin Okey, syarat-syarat tawaf ringkaskan pastikan dia perlu macam solat, bersih daripada hadas kecil hadas besar, ini semua kena clear eh, tempat pakaian tempat semua kena bersih, tuan-tuan jaga pakaian kita, kena bersih macam kita soh, solat kemudian menutup aurat, kemudiannya bermula pada sudut hajatul aswad berniat tawaf ikut apa tawaf itu kemudiannya menjadikan batullah di sebelah kiri dan berjalan ke depan jadi sebelah kiri kita apa? baik Allah. Betullah tu kak, kat Pasti kita dah ceritakan kan? Dua minggu lepas betul lah. dan Kita dah praktikal sikit kan? Tunjukkan Betul kan dah? Okey ingatkan eh InsyaAllah Baik Kemudiannya Berjalan bertujuan tawaf Bukan bertujuan yang lain sebaik Sebaiknya kita kena niat Yang kita tengah ibadah Sedang ta, tawaf Tempat lain tak boleh tawaf tu lah Kat Mekah Kat Haram saja Boleh ta, tawaf Jadi gunakan masa ni Untuk fokus Okey nanti kita ceritakan tentang Kesalahan-kesalahan dalam tawaf Berkenaan Ustaznya kita masuk pada cukup tujuh kali keliling dengan yang yakin. Kalau tak yakin tambah satu Eh, tambah lagi satu dengan yang yakin. Okay. Kalau terbuang angin, keterbuang apa-apalah yang membatalkan. Apa dia? keluarlah ambil wudu. Katalah pusingan ketiga. Pusingan ketiga tu perlu habis lagi. Bu lagi dia terbuang angin. Jadi dia kena keluar masjid Pastikan sebab tu Sebelum masuk masjid Tahu kat mana tempat udu Tempat yang baru Katakan sekarang ni tempat baru Ada kat mana kan Okey kat sini Okey lepas tu kita masuk balik Masuk balik Masuk mula pusingan keti 3 play safe lah Kalau kita tak tahu kat mana kan Haa mula balik Haa sambung balik Sampai tujuh pusingan dengan ayah Yakin Kalau kita masuk Dah nak ke tujuh 7 lah apa 6 7 6 7 Macam mana 6 nah namla lah, BM yang ni kan pusing lagi was-was jadi elakkan was-was eh insya-Allah untuk elakkan was-was usahkan nak tadi nah dia membantulah insya-Allah okey Jangan kita terlalu ber, apa tu Kadang-kadang uh, jangan bergaduh Bapak ni eh, lagi bini kadang-kadang tawasan orang Tujuh lah abang, tak lho tu tu, enam lah tak tu, Tujuh lah, gaduh depan ke bawah pulak Namun bila menzalih, kan Masing-masing kan masing-masing, takpelah abang kata enam Abang buatlah, saya dah yakin dah Betul ke? Ok dah, jangan gaduh-gaduh Abang doakan, abang temankan boleh teman. temankan Temankan, ha? dia temankan dah terlepas lah Tapi nak temankan isterinya kan Takut orang, -orang ambil, abang tahu <tos."> Okey, Kemudian dilakukan dalam seharam Dan di luar hijau Ismail Pastikan jangan kita masuk pada dalam hijau Ismail tu Jangan pegang dinding Kaabah dan Mana tempat dinding Kaabah tak boleh pay, pegang Hijau Ismail lah lengkungan Kenapa? Tak ada lengkungan Lengkungan pun tak boleh pegang Tak boleh pegang hmm. Selalulah tuan-tuan muslim yang pergi berangkat ni Pastikan bawa identiti Identiti tu pas Pas anda tu penting eh? Anda kata mesti kata apa-apa jadi ada Macam awak punya isi lah Ha, Terus jelaslah daripada travel agent mana Nombor emergency mana ha, Pastikan itu, tahulah hotel Nombor berapa, insyaAllah Ok, sekarang ini kita sunat-sunat tawaf Adalah berjalan kaki uh, Beritibak, ini kita kata Beritibak untuk lelaki sahaja Maka, itibak apa kita selimpangkan dengan mendedahkan bahu mana Kanan ke kiri Beritibak, dedahkan bahu kanan Ke bawah kiri Kiri ke kanan ada masak, ni depan saya kata kiri Ada masak ni kata kanan <tell> Haa, ah, macam mana? Kanan didedahkan D Kanan di Kanan didedahkan Kiri mengandalkan abang Haa, ah, faham tak? Okey, jangan awak buat kiri, nanti orang semua kanan awak buat kiri Haa, ah, okey Itibat sunnah Rasulullah SAW Itu untuk itibat yang diiringi dengan sa'i Biasakan kalau kita buat umrah Kita pakai kain eh, Ihram Tapi Ihram tu biasa dengan diiringi dengan sa'i Be Beza-beza Awak dah habis umrah Dah habis umrah dan sa'i Dah habis sa'i Awak tak nak balik hotel Contohlah Awak nak ikhtikaf Awak nak buat uh, tawaf lagi Tawaf awak dengan ke'ihram kan Awak sunat ke tidak itibak? Tidak sunat kerana awak tak buat sah sah i. Yang awak buat tawam su-sunat Tu beza Yang itibak tu, yang dedahkan tu adalah tawam yang diikuti dengan sah sah uh, Faham eh? Uh, Okey Yang paham perempuan pula tak jawab <laughs> Tak apalah alhamdulillah ingat kawan rumah apa <laughs> melakukan ramal berlari-lari anak bagi tahu yang denging dengan sa'i ini adalah sunat tiga pusingan utama untuk lelaki Istilam hajat Ta'aswad mengucupnya Dah pegang eh? Tak pegang istilah Bismillahirrahmanirrahim Kucub eh, Untuk Hajar Ta'aswad Rukun yang mani Sekadar Istilam saja Tanpa mengucupnya. Ini adalah sunat Membaca zikir dan berdoa eh? Dalam kita melakukan tawaf. Sunat-sunat tawaf Sunat-sunat tawaf kan eh? Berturut-turut Tujuh kali pusingan Kena Mualat Berterusan eh? Katalah kita Kita ni uh, Tujuh Penat lah Penat kaki penat duduk Sebentar Boleh tak masalah dan ha, lihat tahun ni Ramza boleh sambung lagi boleh tapi disunatkan berturut-turut. Ha, doa pada Allah Berikan kekuatan dan kesihatan. Amin dan kemudian ketujuh tawaf dengan khusyuk dan tawaduk ini yang masalah selalu kita tahu tak khusyuk tak tawaduk kita tengok orang kita tengok yang lain-lain kita tengok cantiknya bangunan ni kita tengok jam besar kita tengok orang Arab kita tengok macam-macam belaka -macam oh ni rupanya kaabah kita tak khusyuk yang setiap kali setiap saat dok saya nasihatkan diri saya setiap saat melangkah dengan nafas kita tu ingat Allah subhanahu wa taala Ingat Allah Banyak istighfar pada Allah Mohon Allah kabulkan doa Itulah peluang tuan-tuan yang melakukan Umrah adalah tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohonlah Allah akan kabulkan. Eh, istighfarlah Pada Allah. Allah akan ampunkan dosa. Kabul Allah akan kabulkan. Gunakan peluang Untuk selalu menghatiah Allah Subhanahu wa ta'ala Eh, fokus dalam ibadah. Kadang-kadang eh, Kita ni mudah ter, ter Apa cakap tu ya? Eh? Eh, macam Tertarik pada benda yang lain. Contoh Apa? Contoh apa? Kita First time pergi. Kita bawa Dalam Tiba-tiba satu grup Indonesia Abaikum Allah Allahumma Allah Inna nasa walaikum Wah, malam betul ni kan Kita tengok Ada yang ini, ada yang murus Ada yang ini, makcik pula Ini mungkin lelaki bini tak Yang kita dah Nampak tak? Masuklah Kumpulan Iran masuk Oh, besar Eh, semua tutup ni Kita tak boleh jalan Ni, tak niat, kan Kita khusyuk dia ada orang dalam kumpulan mereka kita jaga jangan sampai mencederakan mereka kita cuma fokus ibadah kita boleh ya eh saya rasa kan eh insyaallah okay. Biar tuan-tuan sekalian, memang saya katakan nanti grup saya ni eh, Saya tak akan uh, dapat macam kita melang-melang kuat, kuat grup lain Tak, saya lebih tumpukan anda doa pada Allah sendiri Kita akan kumpulkan Okey, saya akan rasakan ini adalah hubungan awak dengan Allah SWT eh, Kerana apa yang dipimpin tu masing-masing kerana ada yang ajak doa kan Doa-doa-doa tapi yang belakang ikut-ikut-ikut tak faham doa tak faham doa Biar awak faham doa Walaupun dalam bahasa awak sendiri Walau sebaiknya Dapat menitiskan air mata ketika melakukan ibadah, tawaf, sa'i Doa, banyak menitiskan air mata Kerana air mata penyesalan Mohon agar Allah Menjaga umur dalam kesihatan, dalam Ketahatan, mohon agar Allah Hapuskan dosa-dosa kita Rasa malu dengan Allah Subhanahu wa malu dengan Allah kerana tak mengikuti Kekasihnya Rasulullah SAW Sunnah-sunnah baginda Nabi Rasulullah SAW Malu kepada Rasulullah SAW Malu kepada Allah, Ziarah Nabi, malu kepada nabi tak memahami tak mengetahui sirah-sirah 10 sahabat yang dijamin syurga tapi dalam bab kumpulan yang lain Manchester United the player semua kita hampa siap dengan nombor sekali nampak mak manusia kita idolakan kan, kan? masya-Allah tapi 10 sahabat yang hebat yang sahsiahnya yang Rasulullah bimbing kita tak tahu sejarah dia malu kita Allah akbar itu sepatutnya kita rasakan kemudian kita balik, kita berubah ha Yes, ya, saya, saya nasihatkan InsyaAllah eh. Begitu juga Sebab yang sunat tawah habis Sunatnya adalah Dah yakin Kita solat sunat Tawah Okey. Kemudian ha, Ni doa di Muntazam Minum air samzah Minum air samzah ha, Yang Muntazam Ustaz Jabal Saya katakan di tempat ni Kalau kita dah lalu Kita lalu Tidur Apa kita lalu Oh, so, awak akan rasakan I can I can tell you You can feel the difference If you focus mengharap dalam dia berjalan je rasa dia punya hebat ya orang dia masya-Allah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi rasa kita akan rasa eh? masya-Allah yang penting orang yang nak pergi umrah ni hatinya ikhlas hatinya malu pada Allah banyak dosa bawa dosa kita bukan bawa duit real kita bawa do dosa kita bawa status, bukan bukan kita bawa Aku cikgu sekolah ke, aku lieutenant Besar ke, aku daripada apa ke Aku guru besar ke, aku ni ada Berpangkat di tempat kerja ke, aku ni apa Tidak, aku ni ketua ni lah karya Tidak, kita sama saja Yang biarkan takwa uh. Tengok orang lain sikit Mungkin aa, kita lihat eh, eh, Dia ni macam tak berkemampuan Orang tua Jangan rasa jijik-jijik lah Dia mungkin ni hebat eh, Manusia yang paling Allah mulihkan doa Yang kabul Allah ni Allah terima atau tidak ah, Perlu ada perasaan tu doalah di Multazam ni eh, Menghadap di Multazam Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Aku tak tahu apa nak doa Ya Allah Kau sahaja yang tahu Ya Allah Aku bawa diriku ni nak am. Mohon ampun padamu Ya Allah Kau sahaja yang tahu Kelelayanku, kejahatanku kemalasanku dosa-dosa kau yang tahu ya Allah kebesaran ya Allah ya Allah ya Allah Aa, bebaskan aku daripada azab api neraka ya Allah luaskan kuburku nanti ya Allah doakan ibu bapa kita apa doalah insyaallah eh jadi kita bawa ni masyaallah kita punya umrah ni boleh dilaksana insyaallah amin amin ya dan jangan lupa juga kita minum eh, zam air eh, zam-zam pada 2 minggu lepas kita dah ingat kan kita baca doa ni setiap kali minum jangan sekali minum bismillah selah. Ah bismillah sila, saya pun nak minum Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tau? Ini, ini nak sebut, sebut sebutan yang betul. Selah rahim. Selah. Ba, tu dua bibir. Selah rahim. Itu v tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Ah itu nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas sabdunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim selarang sekarang tak jelas itu makhrajul huruf itu adalah basmalah eh, dan lepas tu doalah Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a ah wa rizqan wasi'a ah wa ulang ulang ulang ni kita sebelum berangkat sebelum berangkat kita dah biasa baca doa ni dalam kita doa pun ada mana pun boleh maka kita minum dengan ni niat nah niat syifa niat terang hati semua setiap kali nak bina yang samzam kat sana jangan lupa doa ini doa ini doa yang nabi ajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita Allahumma ramai oh. inni oh. as'aluka oh. ilman nafi'an ah oh. ah oh. wa rizqan wasi'an wa shifaan oh. min kulli oh. uh, ya Allah saya mohon kepada ilmu yang mumpai ilmu satu kalau tak ada ilmu kita buat ibadah mungkin mungkin tidak sah pasal tak ikut il ilmu Kemudian mohon rezeki yang luas Penawar dari segala penyakit Setiap kali nak minum, di sana Mohon doa yang Nabi ah, Ajarkan, lepas tu nak tambah-tambah Terus pulanglah, uh, jangan sampai nanti kita minum Assalamualaikum Apa pula Ini Suruh kau Suruh kau, risiko kau, wasiak kau Dia Dia tak menung-menung Maka untuk ilahkan benda ni, maka kita Kena biasakan Kakak terbang tu ambil nazikin Allahumma inni as'al minna nafi'a khurus kemwasis syaitan Allahumma inni asluka al-a'la. Biasakan kita bermain dengan doa. Doa banyak mengulang kita akan menghafal, mengha mengha dia insya-Allah. Jadi kat sana pun kita tenang. Ya Allah mudahkanlah. Ah tapi kita pun fahamlah doa dalam bahasa Melayu insya-Allah. Fahamkan ya. Faham semua insya-Allah. Okey. Ah, ini kita dah tahu uh, a pergi ke tanah saya nak masukkan ah antara kesalah-kesalah tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan kita tahu berhati-hati. Kerja-kerja ikut mukawin takut tersesat atau ketinggalan. Jadi kita pun jalan ini, jalan tahu kita sepatutnya kerana ibadah. Niatnya kerana tahu wa bukan nak cari mutawif bukan nak cari ustaz bukan nak cari sesiapa jaga jaga eh insyaallah jangan jangan risau jangan takut para uh, mereka yang tertemu Allah yang pertama kali Allah akan pelihara anda yakin Allah akan di situ rumahnya saya tuan-tuan sekalian -tuan, Allahu tuan-tuan tahu tak betapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam cerita panjang tuan-tuan sekalian -tuan, ya eh Lepas dah bina dasar-dasar kabar, Nabi Allah Ibrahim Doa, punya doa, punya doa Doa tak habis-habis Doa Nabi Allah Ibrahim tu kabul Tuan-Tuan Allah kabulkan Jadi tu masalah islam kerana Allah akan bersama-sama anda Yang penting kita ada ilmu okay? Kita akan sama-samalah, tak akan jauh-jauh Kemudian membaca doa dengan suara nyaring sama ada bersendirian atau kumpulan. Ini kesalahan-kesalahan kerana dia mengganggu khusyuk orang lain ini kan. Ha, kan. Tapi kat sana dia orang nak buat, biarlah mereka nak buat. Biarlah, eh. Kita tawad, rasa dan khusyuk, tawaduk, banyak ingat Allah Subhanahuwataala. Bercakap-cakap semasa tawaf, ini bukan uh, ini tuan -tuan selain, eh ini tonton selene, elakkan cakap-cakap yang lazar ha, semasa tawaf cari kawan atau isteri atau suami. Ha, jadi perjalanan kita ni tawah ni cari mak dah orang tua ni. Aku ha, dah belakang, dah pusing-pusing tawah cari, cari cari jadi perjalanan tu mencari-cari orang. InsyaAllah sekarang tahu Ingat tahu je Kemudian ni awal lagi Asyik baca doa Dengan lihat buku doa, Asyik baca buka doa. doa Mana pula jalan Mana pula ni uh, Jadi sibuk dengan buku uh, Biarkan kita fokus pada tahun Tak yang baca buku pun boleh Khususnya yang pertama kali Yang pertama kali Tuan-tuan saya nasihkan ni Biarlah awak fokus Awak nak baca doa Kerana tak ada doa yang wajib Tak ada doa yang wajib Tak baca doa ni batal tak ada yang ada niatnya kan lain tu adalah awan istikharah mulakan ya Allah nasik Allah istighfar Allah wa'tabar istighfar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah faham tu ya Allah, ya Allah doa dalam haram, doa lah ah, yang penting adalah penghayatan ibadah eh kemudian ada buku doa silakan juga tapi pastikan faham Penghayatan ada Ya Allah Kami mohon diterima doa kami ya Allah Kau maafkanlah aku ya Allah Apunlah aku ya Allah Bila pertolongan kepada aku ya Allah Untuk tak ada bersyukur ha, Susunan ayat ni kita baca pelan Pelan-pelan ha, Kalau kita tak apa doa Boleh baca buku doa Tapi sibuk sangatkan doa Kita baca bahasa Arab Bahasa Arab pun salah baris ha, Cerita aksud saya nak katakan dalam quran pun kalau salah baris salah makna. Saya selalu ingatkan ya. Eh. Kalau kita baca ayat contoh eh ayat Quran. Fayu'adzibullahul adab al-akbar in ilayna iyahum thumma inna alayna hisabun so al-ghasyiah. Atau surah yasin. Wa khasyah rahmana bil ghaib. Kita nak baca Quran. Baca Quran pun disunatkan. Ah, dianjurkan. Tak tahu tak tahu apa baca Quran. Alhamdulillah. Selawat teruskan. Tapi baris kalau berubah, boleh berubah mak. وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِلَغَيْبِ Dan dia takut pada yang ghaib. Takut pada Al-Rahman. وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ eh? بِلَغَيْبِ Yang ini dia takut pada Al-Rahman yang tak nampak. Allah SWT lah, sifat Allah. Tapi وَخَشْيَ الرَّحْمَانُ rahman yang takut pada yang ghaib. Tuhan yang takut pada yang ghaib. فَيُعَذِبُ adzab al akbar Maka Allah akan mengadab dengan azab yang pedih fayu'adzibullah ha waktu kalau ha tu Allahu jadi ha Allah yang kena azab maka Allah akan diazab dengan azab pedih kena azab dengan azab gitu tak perlu ha ni tak nampak waktu lah lagi tak nampak apa hari. kita baca doa ha, kan lagi rumi tak ada kan ha, boleh, boleh berubah namanya ha, jangan saya saya bukan nak melakukan anda kalau anda boleh baca silakan tapi kadang-kadang fokus kita ni lebih pada kitab a ha, melihat buku boleh boleh kita baca buku Dengan cara kita faham Kita hayati Boleh InsyaAllah ha, Tenang ya eh? Kuncuk hajar asmat Tanpa membatulkan bahu ha, Diri kita Kita nak kucat talawat Kita tak jaga bahu kita Bahu kita kena sentiasa Bertentangan dengan kah, kah Menyentuh dinding Kaabah tadi Ismail dia katakan jangan sentuh ketika kita tahu. Dinding-dinding Kaabah, batu-batu di Ismail jangan sentuh. Menyentuh sejaruan bingkai Kaabah sebelah bawah tu. Bawah ada bingkai yang terjulur tu. Ha okay, itu. atau kelambu Kaabah. Ke jangan sapu-sapu kelambu ketika kita tahu. Jangan pegang apa katono selai. Istilah tak membetulkan bahu. Ha ini kita tak jaga bahu kita, istilah pun memposis meng mengadap. Ha, mengadap tak boleh. Eh, sambil jalan kita gini. Kemudian membawa beg di dalam tidak slipa atau kasut yang bernajis. Ha, bukan tak boleh bawa slipa. Kadang-kadang ni ada orang bawa slipa dalam top. Dia bawa kantung, top kantung, kantung tu masuk slip, slipa. Semua saya katakan kalau ikut saya ada yang ada visa pandangan hormati. Kalau ikut saya especially di tengah hadap Rasulullah Sallam jangan bawa slipa. Simpan tu simpan kat mana tempat sempurna Tengok tanda nombor berapa Nombor berapa kat sini Kita nak jumpa Nabi dengan rasa malu, selawat eh? Salamu alaikum ya Rasulullah Salamu alaikum ya Habibullah doa ya Allah Selawat, tapi kita Bawa selipah Adab tak ada Adab tak ada. Kita tahu lah, bukan tak boleh bawa, boleh Tapi, pastikan tak ada Najis, sebaiknya simpan Dah, fokus untuk Ibadah kita, ok Especially, kita Tawa tak boleh benar Menajis, eh uh. Mendukung anak lelaki yang belum sunat Semasa tawaf, berhati-hati eh? Kerana di sini, maaf cakap Najisnya aa, jelas eh? Kalau misalkan ada pacakan yang kencingnya Tak bersih Mendukung anak kecil yang buang air kecil atau air besar dalam pampas Kalau kita nak tawaf Anak tu dalam pampasnya ada najis Maksudnya kita punya tidak sah Tidak sah Pasal jalan-jalan kita, kita bawa nak Najis, so kena betul-betul faham Kita kena clear dia waktu hotel tu Bersihkan betul-betul semua, kita yakin Teruskan Beza dengan orang yang sakit buasif Macam begini kan ha, Itu ada kemaafannya Tapi dengan syarat, dia kena bersihkan dulu Pakai satu tutup Yang sempurna Dia yakin, jalan terus tahu. Kalau tidak kita lupa lepas, itu beza Itu darurat, Allah tak beratkan Kalau kita tak mampu Jadi okay? Aa, kemudiannya, wanita yang menampai Atau istilah Hanya aswad Dan terdapat dengan tangannya Ibu-ibu, ingat tak? Saya katakan, pastikan eh, Kita punya tu lengan tangan Pastikan yang agak-agak selesa Dan juga ianya Tak jatuh Saya dah pakai tangan lengan tangan, Ustaz Jenama Dia nama daripada Jepun, contoh hmm. Tapi gini dia jatuh juga? Sama juga Sama ju, juga. Jaga pergelangan tangan eh. Kat situ kita punya tangan. Jangan sampai kita terledak orang Kemudian tidak menghabiskan keliling hingga sampai di tempat mula tawaf. Tidak menghabiskan tawaf keliling hingga sampai di tempat mula tawaf. Kena habiskan tawaf kita from point to point. kalau lebih, lebihkan sedikit. ingat Ingatlah. Assalamualaikum. Jangan tahu sunat. Habiskan, lebihkan sedikit. Yakinkan terus dalam lepas. Jangan gagal-gagal senyap. I think, I, I think, I think here also. I think you, I think I remember that there's Buat sorat tau Mana sorat-sorat Ini aku cerita You pasti kena habis Clear betul-betul Clear tau betul-betul Lebihkan Alhamdulillah tenang Hati tenang Settle Hati tak tenang Itu yang Boleh tak sah. Pasal kena tawaf dengan Ya Yakin Alhamdulillah Kemudian, bahu kiri tidak melurus ke dinding kaabah ke Atau keluar dari sasarannya Kita ceritakan, yang kita nak tahu syaratnya Bahu kiri kena menghadap dengan kaabah All times Macam kita solat Solat kita dah ada kita menghadapi ki, kiblat. Kalau terpusik, maka batal solat kita Kita kena fokus apa hikmahnya? Di sinilah tuan-tuan Oh, you kan get... Awak baca Saya nak dah... <coughs> cerita panjang tuan-tuan Saya nak ceritakan hikmah ni Tapi seronok dapat ilmu Masa kita nak banyak cover lagi ha, kan? Hikmah dalam ibadah Hikmah dalam solat, Hikmah dalam tawaf Hikmah dalam salat Ada hikmah, ada kelebihan Ada manfaat You have to do research Okay, ha, seronok ha, Do your reading Okay Kemudian kelebihan masih haram Alhamdulillah dari Abdullah bin Az-Zubair radallahu anhum Rasulullah SAW bersada ber berdiri mendirikan solat dalam masjid ini lebih utama dari seribu kali mendirikan solat di masjidlah di eh, Masjid Nabawi kita akan ziarah insya-Allah utama lebih utama Seribu kali solat masjid, daripada solat di masjidlah lain eh, kecuali di masjid Haram sekali mendirikan solat di masjid Haram lebih utama seratus ribu kali solat di masjidlah lain eh, raul Ahmad bin Hibat sahih solat satu waktu ha eh, di Masjidil Haram 100000 kali utama daripada masjid lah lain. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Jadi kalau youmi solat apa cerita rugi tak? Rugi tak? Rugi. Rugi tak. Rugi tak rugi lah. Ha, dalam masjid eh jika Kemudian yang kelebihan-kelebihan dan gembira dan memperbanyakkan tawa. Sesungguhnya bagi Allah dalam setiap hari dan setiap malam itu Allah semata menurunkan 120 rahmat di atas Kaabah. Setiap hari Allah turunkan 120 rahmat di atas Kaabah, 60 untuk orang bertawaf, 40 untuk orang bersolat, 20 untuk lihat Kaabah pun dapat pahala. Hebatnya masya-Allah. Malam Mudah munahanlah tuan-tuan ni tu tuan -tuan semangat untuk ke masjid. Masjid ni kalau dapat Duk depan-depan, tengok ke Abah ha, Kelebihannya lah Ada kelebihan tengok ke Abah Allah Luar kepada Allah subhanahu ta eh? Tapi kebiasaannya kita ni Kalau nak masuk ke ni, kita tak ingat Allah, ta Macam mana aku nak selfie Jadi budaya Saya kena cakap direct ni, saya cakap direct Saya tak simpan You punya point of intention I want to post this in my Facebook So that my friend know, at last I'm here You punya niat kena betulkan Ya, yang ini yang dibetulkan. Ini patut ini tinggalkanlah kita ni Aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bukan tak salah nak dikampanye kita katakan, kan? tapi menjadikan tujuan utama Be careful Allah memerhatikan. Allah wahai membedah kesudur. Allah mengetahui apa yang kamu bisikkan dalam hati kamu. Eh, apa yang kamu sebab tu kita, kita pernah dengar tak? Allahumma uh, fil samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuha billah. Bi Pernah dengar ayat tu? Kenduri kan ayat kenduri. Ayat kenduri. Pernah erti ayat tu? Allah tak ada wahi. Bagi Allah apa yang kerajaan Allah bagi Allah langit dan bumi. Jika kamu zahirkan atau kamu sembunyikan semuanya Allah itu. Wa itu berumahfi al-Fusqom atau fuhu yuhasi bukum bilad. Semuanya akan kira. Semua Allah. Eh? Jadi kita ni niat bukan semata-mata nak ber apa bergambar kita niat untuk nak nak sekadar nak posting-posting semua kita niat kerana ah, Allah. Permulaannya kalau betul semuanya dah kemudahan, kan bang? Okay. Kemudiannya Dari Ibn Umar Berkata aku dengar Rasulullah SAW bersabda Siapa yang tahu berlibat Allah haram. Nescaya dituliskan Allah baginya Setiap langkah satu kebaikan Dan dihapuskan dengan setiap langkah satu keja kejahatan Banyak pahala-pahalanya Banyak kelebihan-kelebihannya insyaAllah Jadi antara tempat mustajabah Mustajabah itu diijabahkan doa Ketika tawaf adalah Tuan-tuan selain banyak tempat di Mekah ni eh, Wa taqidu min maqam Ibrahim Musallah tempat belakang makam Ibrahim, katak tempat tu Pak Hajar Ismail, tempat Multazam, eh. Kita lihat Ini Hajar Tuaswal eh, tatas kalan gambar Hajar Tuaswal. Ah, uh, siapa nak kucuk silakan, tapi jangan mencederakan orang. Alhamdulillah. Okey, kita masuk rukun ketiga, Sa'i, lengkapkan Sa'i. Sa'i rukun ke berapa? Rukun pertama? Ya. Kedua? Ketiga? Sari. Keempat Sari. Lalu kelima Taktik Rikaskan Sahih ni Selepas tawah Maka sahih Sejarah sahih tahu tak Tentang berkaitan dengan uh, Nabi Allah Ibrahim Dan siapa sitihah Sitiha, sitiha. Ajar, kan? Ada sejarahnya, Ada hikmahnya Dan nanti dah lambas Kita cerita-cerita lagi dalam perjalanan dalam apa semua untuk kita memberikan satu rangsangan insya-Allah hikmah dia lah tapi saat ini adalah syiar Allah Subhanahu taala Allah firmankan dalam al-Quran inna safa wal marwa min syi'arillah sesungguhnya safa dan marwa tu adalah perjalanan safa marwah adalah di antara syiar-syiar Allah Subhanahu taala Allah akan rekamkan dalam surah al-Baqarah ani ودعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا <تصفيق> والمروة من شعير الله فمن حج البيت أو اعتمره أو اعتمره Fala juna alai ayyattawaf bihima wa man talta aw akhara fa innallaha syakirun alim Sesungguhnya safa marwah itu adalah sebahagian syiar lambang agama Allah. You tahu you tahu sekarang nampak sekarang ni kita nampak dengan mata kepala kita yang saya sekarang ni tunjukkan ayat Quran kemudian Allah berfirman sesungguhnya safa marwah itu lambang syiar Allah. Awak tahu, bukan sekadar ikut buku ataupun ustaz cakap tawaf eh lepas tu syai eh awak tak bukainat tu tau Ya Allah. Ini adalah bagaimana engkau khabarkan dalam Al-Quranmu syar'mu aku lakukan, ya Allah ini macam ini macam ba you don't know Quran ni tak tahu hadis you ikut ikutnya you tak rasa kes kecanggan sangat sangat so, penting membaca tahu ya Allah aku lakukan kerana engkau suruh ya Allah wa atimul hajja wal umrata aku lakukan kerana engkau memerintahkan ya Allah aku lakukan kerana mu ya Allah sebab engkau dalam firman Allah sebab hadir Rasulullah sallallahu alaihi oh ini macam Hebat, tuan-tuan kita ibadat kita buat ibadah Automatik Kita teringat Kita buat ibadah Kita teringat Ini Allah Firman Allah swt. Inilah syiar Allah Ini yang kita paparkan Sesungguhnya Safa marwah itu Adalah lambang dalam Daripada agama Allah Maka Barang siapa yang menggunakan ibadah, ibadah haji Faman hajjal bait Au Ki'atamara Atau mengerjakan Un Umrah, maka tiadalah Menjadi salah ia bersa'i Dengan jalan ulang balik di antar kedunya Dan siapa yang bersukar dia kebaikan, maka Allah akan balas dengan balasan pahala, lagi Allah Maha mengetahui ha, Jadi kita buat saat ini, ada tak ianya Adalah syiar Allah, ada tak? Ada tak? Ini bukan suka-suka lah Barukun pertama ni Niat tawar tawar Sa'i, buat ajalah Eh, Lofin Ya Optimate as much as possible. Al-Ladhi nayatkhurun Allaha wa qawadu wa alajnu bim. Orang ramai nanti Allah Dalam keadaan berdiri duduk barik ingat Allah. Eh? Baik kemudian ni ini, ini sah pada marwah. Length dia berapa meter? Berapa kilometer? Sini sini bu, berapa meter? Siapa ingat. Oh tak ingat ah? Asal habis dia sudah asal sekitar 405 meter ini perbat ke gambar perjalanan. Eh, so kita dah buat ini a uh, <coughs> ini tak ada lagi Ini dulu boleh masuk dalam. Ah uh, Sam Sam. Kita pusing sini sini kan ini menuju ke atas satu, Pusing satu, dua, tiga, empat, 5 habis kat sini je. Ha, kita solat belakang makam Ibrahim. Eh, dua ni akan berhail. Eh. Dah habis kita akan kumpulkan Sekarang ni dah beza Dia punya struktur Pasal dah beza Dah ada mata Semua dah luas Kemudian baru kita bergerak Ke Safa ke Marwah dulu Safa ke Marwah Safa Pasal nanti Kalau awak mesti kata lah, Nak buat sendiri-sendiri Katakanlah Orang sini Masuk ke sini boleh Sini boleh Nanti awak nampak tau Sini Kanan kiri Kanan kiri Yang first time eh Please Please jangan kita uh, Terangkan Awak masuk sini Ini ada orang nampak dia sini Ini jalan sini Nanti awak uh, Start lah uh, Mana-mana Start sini ikut orang jalan ikut-ikut dia tak apa, insyaAllah boleh insyaAllah, memang insyaAllah tapi awak tak ikut ilmu pasal pesta ni kita ikut biar ikut bimbingan orang sampai sini, orang habis marwah awak pergi sahbah dia, dia kena apa, mula kat sahbah sahbah ok, pertama syarat sa'i adalah didahui ihram um umrah kita tak boleh buat sa'i terus kenapa? ihram um umrah setiap sa'i itu adalah dilakukan Om Omrah. Kedua, setelah tawaf yang sempur, tak boleh buat sa'i. Kalau belum tawaf yang sempur, sempurna. Kita tahu betul. -betul. Sah so, pada warwat dan kita dah di sini. Datang, datang, datang. Wajib, wajib sa'i. Pertama apa? Menyempurnakan perjalanan antara safa dan marwah pastikan jejak pamad di atas melepasi batasan datai menanti ke bukit safa dan marwah kita tak boleh bawa saja kita kena naik kat bukit sikit taat ni sangat di atas tu semua orang kena kita orang ah memang dekat situ memang ada orang-orang kena naik perbatasan ah atdul maksud aku sikit bawah ha, maksudnya pastikan Eh, ha? tamat di atas melapati melepasi batasan lantai menaiki kaki bukit Safa dan Marwah. Safa Marwah bukan naik atas sikit. Tak boleh ni atas sikit. Turun. Habiskan dia ke atas. Eh, ha? kat situ like, atas sikit. Dan tak hendak sebenarnya tu usaha risau pasal dia bukan berbatu batu kerikil tapi sekarang saya tak katakan dia berekon Dia ada blower. Sejuk, senang, nyaman ada air zam-zam ke laos. Bunyinya lah, senunu tu dah senang. Waktu dulu mana ada tanah gurun. Ha, tanah gurun tu dah senang. Hendaklah dimulai dari bukit Safa. So, so ha ni wajib-wajib sa'i. Kemudiannya kita lihat di sini, ha ini, eh. kita payah kita naik ke atas sini. Ini bukan ini cuma dilambang saja ke atas ni dah. Dekat naik gunung-gunung boleh. Tumpah, boleh. Okay. Aa, nampak tak dapat ada uh, turun kenapa tak ada turun? Can see eh. Aa, ni edge kita nak dapat batas sini eh. Ah batas Kalau kita lihat di sini kita dah tahu tau. Okay, untuk yang tak pastikan ataupun nak buat sendiri katakanlah. Dia right and left. Right ni bagaimana? Kadang-kadang sini kita tak tahu sama ada pakai sofa ataupun marmar. Kita kena pastikan ni kat mana. Aa, tapi ini kita nampak kat sini ni batas ni dekat kan? Kalau kat sini dekat yang lampu hijau ni Inilah bukit sal so Safar Senang saja Kalau kat sini awak nampak lampu hijau Lebih dekat lagi Dekat sini Bermaksud ini bukit sal so Safar Tapi kalau awak kat sini awak nampak Lampu hijau dalam Jalan ujung sana kan Itu bukit mal Maruah uh, Kat sinilah disunatkan untuk kita Beramal, berlebihan dengan anak Okey uh, Okey ini dia diletakkan batu di tanah atas. Okey. Jadi mukim mawam ke safa. Ini ada lampu hijau. Lampu hijau ni kat sini. Sampai pada lampu hijau. Ah okey. So lampu hijau ni kita disunatkan untuk untuk lelaki saja boleh lari. Eh dengan baca doa. Jadi mula dekat safa saya akan pimpin. Jalan sini kita bergeraklah untuk ni. Sampai dekat sini ya, berapa apalah satu Sini Dua. Dua Tiga Empat Lima Enam Tu Tujuh habis ke mana? Bukit Ma. Baruah Sini habis je Tinggal rukun terakhir Apa? Rukun yang seterusnya apa? Tak? Tahlun Dah taklun Dah taktik sudah saya lah Cuma Siapa yang ah, ini nanti saya berikanlah untuk yang special groupnya, eh. yang perlukan bilce, perlu beritahu awal, awal. beritahu awal-awal, beritahu awal-awal, kemudian kemudian, iblami lagi iblami lagi, sebaiknya jangan seorang-seorang, saya elakkan seorang-seorang-seorang, kerana uh, saya dah apa, ada pengalaman so grup kumpulan pun seorang anak muda anak muda perempuan hitam hitam kita siapa nak handle tak ada orang tau nanti tiba-tiba orang gadap datang kat lain kita risau be careful baik -be lelaki ke baik perempuan -be ke berteman tahu jangan pastikan kita nampak kaum kerabat kita ke ahli keluarga kita ke siapa-siapa ada siapa-siapa kita biasakan gerubah tapi kalau kita seorang Kadang-kadang dah ramai sangat kan Dia nak cepat kan Kadang-kadang kita elakkan lah Benda-benda berlaku Nak mahu lebih lain Kalau apa-apa terjadi Nanti polis terangkan Kita tak berapa bagaimana Tak tahu Mana nak pergi Jadi case uh, yang dulu beberapa eh, kali Berapa tuan sudah uh, Dia beritahu Alhamdulillah lah, Kebetulan Dia jumpa saya cepat uh, Bapak je Tu saya bergagas uh, Wheelchair tak ada Wheelchair sudah habis Pasal lampu semua dah ni So kita kena uh, sewa ke tempat Kat tu ada tempat center dia Kat luar tu Kita serahkan kita penyepas Dapat uh, ni Bawa Sewa uh, Bawa dia sewa habiskan dulu Habiskan Dia dalam keadaan Eh Eram eh, lagi tak? Eram lagi Kan? Kena settle tu Ha, tapi kita stand by lah kasi dia minum air Bukan minyak kapal ah, Minyak kapal stand by. Minyak kapal bukan minyak angin Dalam anda punya Ni kan ada bag kecil kan Bag kecil pun lah minyak angin Atau pun apa Kadang-kadang ha, kita ni kan Pasal faham lah kadang-kadang Kurang minum air Ni dengan tu eh Jaga kesihatan Kena banyak minum air Fluid ha, Ke sana kering Atau pun apa cuaca Walaupun sejuk tapi kering kan Banyak minum air InsyaAllah eh? Baik Jadi jumlah 450. meter Kalau 450 meter kali 7 berapa? top map sini 280 saya match bukan F9 F16 terus okey 280 280 2.8 km ya 2.8 approximately uh, eh. jadi perlu tenaga tak jawab tak tapi sebelum ni ada tolong tak ada tu yang pusingan lagi tapi minta maaf David ni bukan terus masuk hotel sebelah je hotel tau. Awak nak cari selipar, awak lagi pusing lagi, awak nak pusing, pusing tempat dipotong sana, potong sini. Dan sini awak nak keluar lagi, <coughs> kan? Jadi perlukan tenaga. Awak dan naik dah cerita-cerita semua yang lelaki barangkali nak ikut pergi apa, cukur kau semua, cukur kita akan ceritakan. Bercukur sampai sana juga awak nak naik apa? Macam tu naik bilik. Naik bilik pukul 3 lebih pagi. Pukul lima puluh lima, azan subuh. Orang dah... <tuh> <tuh> <tuh> subuh jangan tertinggal. Di sinilah perlu kekuatan daripada Allah Subhanahu Wataala. Eh, kadal lembas, serihad betul-betul. Kemudian mana perlu makan asap klim mana apa pun. Eh, cuma saya hari ini ada bisian berita. <tuh> ada bisian tak? Mana sahaja ada. Ah, ada. Ah, bawah, bawah sini bawah sini. Kejap, kejap, jap. Hmm. Ini a uh, advertisement. <laughs> eh, ini dah dah dah ceritakan kan? Kalau dah tak payah ceritalah. Dah. Dah. Ah, Alhamdulillah. Cukuplah. Ini bukan ubat. Dia adalah melancarkan dah. darah dalam masalah-masalah yang kita ada ni semua adalah masalah darah. Dia pecahkan gumpalan-gumpalan sel melancarkan kembali. Kita pakai oral, dia sapu-sapu saja. Dah terlalu banyaklah member. Musim malam pun ini memang banyaklah nak worry. Saya bukan nak nak apa-apa, nak uh, sekadar untung tidak. Tapi yang sakit lutut dah boleh solat. Alhamdulillah. Uh, saya mengalaminya ibu, uh, ibu saya yang darah tinggi pun alhamdulillah. Uh, Orang masa saya pun terpejo Alhamdulillah Semuanya lah Anything lah Yang apa Oh cakap tu Dengan izin Allah lah Dengan izin Allah Yang apa Yang Angin nama, eh? Angin amal uh, Pun dah dapat jalan Masa semua dah ada. Uh, Tapi kena yakin Tiga perkara Perkara ni kalau pakai ni Kena istiqamah Jangan malu-malu Kedua Banyak kami minum air putih Tiga tahajud <laughs> doa sudah kena menyebut ah Allah. Ah, jadi tak payah order Oh, biasa pusat pusat desa insya Okey. Baik. Ini la kujau yang kita ceritakan Tuan-tuan sekalian. Eh, maka kat sini uh, kita disunatkan untuk Ini ramai Tuan-tuan Ini kena berhati-hati kan. Kadang, kadang kita terpisah kan. Kita ni family terpisah. Jadi together walk. Jangan jangan perlahan-lahan tak pun Yang penting tamatkan tujuan tujuan pusingkan. Itu penting. Okey. Kemudian sunah-sunah sahih uh, berturut-turut dengan tawaf. Sunat saya apa? Berturut-turut dengan uh, Boleh tak duduk? Boleh tak? Dah, dah, dah, dah satu kali dua kali boleh tak duduk? Boleh Minum air zam-zam Sunat-sunat saya Berkeadaan suci dari segala hadas Dan suci pada badan dan pakaian. Sekarang saya tanya Saya ini Saya ini Nak kena uduk tak? Tak, per, tak perlu Kalaulah anda dah habis solat sunat tawar Terbuang angin Tak payah uduk lah tapi sunatnya apa? Beru ha, Kemudian sunat ramal Berlari anak antara tanda dua lampu hijau Untuk lelaki saja. Ini pun sunat lah ha, Untuk lelaki kita beramal ha, ha, Lari dari pada dua tanda ti Tia-tia hijau tersebut ha, Jadi ini sunat-sunat sahih ha, Jadi sunat-sunat sahih ini Dia lebih ringan daripada tawah Kerana tawah tu apa? Tawang waktu perlu oh, oh, Cuma satu saya berpulsi. Awak bezakan nanti Nanti siapa nak pergi umrah? Angkat tangan Angkat tangan, siapa nak gomberang Yang saya punya bro, angkat tangan Semualah saya katakan insyaAllah Yang tak pergi ke, yang pergi ke Allah akan pilih anda, amin, amin. amin. amin. Awak sahi, awak cuba bayangkan Sahi awak dengan sahi Siti Hajar Bayangkan Istri Nabi Allah Ibrahim AS Merayu-rayu pada Sayyidina Ibrahim AS Kenapa kau tinggalkan kami kat sini, Ya Ibrahim? Ini tanda, -tanda tak ada apa-apa, tak ada tanda kurut, kenapa kau? Nabi Ibrahim jalan, tak apa? Apabila turun ayat Ini adalah perintah Allah Apa setiaja kata? Aku dengar, aku dengar Dia yakin perintah Allah Tapi dalam keadaan Ismail menangis Sehati seorang ibu Allah menguji Ini Allah banyak uji para Nabi Allah banyak uji para Nabi Para Rasul Ahli keluarganya Kita kena uji sikit je habis Menjawiskan Allah kebar Tak tahan ujian kita Tinggalkan sampai tujuh pusingan Baru air pancutan zam-zam tu keluar dalam dia belak apa tu uh, daripada bukit uh, Safa Marwa Safa Marwa dalam keadaan tenang ke dalam keadaan pengharapan. You know that, so why would not we follow that? Pengharapan pada Allah Subhanahu Wataala hikmahnya. Kita boleh sedap tengok orang ekoran satu dua tiga empat. We don't feel that. Semuanya hikmah. Sebenarnya peringatan Dua ketuk iman kita sebenarnya Perjalanan umrah itu So that you change yourself Kita balik kita berubah Orang kadang-kadang pergi umrah Bapa kali Haji berapa kali Alhamdulillah Tapi ubah tak ubah Supposed to get close to Allah Daripada perjalanan umrah ini Sepatutnya pulang Dengan tambah dekat kepada Allah SWT You are a better Muslim Are you Tak maaf pun putih Awak lebih tambah iman taqwa kepada Allah you change yourself is a life changing journey satu perjalanan pengalaman yang merubah diri anda sendiri if you can promise that thing to you alhamdulillah saya doakan including myself alhamdulillah Allah izinkan saya untuk bawa jumaah berulang-ulang not everybody can do this Allah boleh pilih saya sempo so life changing journey balik tambah taqwa tambah iman Mudah-mudahan, amin Sebab tu kita bukan buat saja Saya tak nak awak buat saja Saya nak awak rasakan Baca buku, read the history Baca sirap, baca perjalanan Apa tu, para sahabat Baca kisah-kisah bagi Rasulullah SAW di sana Tempat-tempat bersejarah Feel it Kalau tidak kita dengar, tak rasa Ya dan kemudiannya untuk ni surat-surat saya aa, Ni ke dalam yang dapat kitab ni aa, Yang pergi dengan saya lah Yang pergi dengan saya tu Pada umur surat 97 doa selepas sa'i di bukit marwah, rabbana taqabbal minna wa afina. Bacalah doa tu banyak panjang kalau kita faham yang penting. Kemudian banyak berkaitan dengan apa? Uh, antara apa? Uh, doa kita ke kita doa antara dua tiang hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz 'amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka anta Allah. Ah ila akhir. Ya Allah ampunilah aku, sayangiilah aku, maafkanlah aku, bermurah hatilah dengan aku. Lembaga Buatlah kepada hapuskanlah apa-apa Yang kau tahu tentang dosa-dosa ku Ya Allah, sedangkan kamu maha mengetahui Apa yang kau sendiri tidak mengetahui Sedangkan kau yang Allah maha tinggi dan maha pemurah Ya Allah, terasa hati kita Tercintik hati kita Dalam kita jalan saat ini, banyak doa-doa Sedap-sedap belakang tapi yang sebaiknya doa-doa Ini adalah harunungan untuk diri kita sendiri Sendiri Ya, yeah, faham ya? Yeah? Bayang nak ikut agent lain atau, uh, agent, Alhamdulillah, awak pun nanti akan diberikan kitab doa Doa Gunakanlah kita doa Dalam keterbang tu baca kita doa Sebelum berangka baca You highlight lah sikit. Tudah, ni ni highlight apa ada Asal orang cakap tu Highlighter kan? Okay, pitch berapa Ada orang cakap tu kadang, -kadang ada macam tu? Index kan? Eh? Apa benda tu? bola stiker-stiker kan. Ah ni tanda smart lah dia punya tu. Cantik. I prepare I prepare my kitab doa. Ha. Dalam pas macam doa ha. dan you then. You nak orang cakap tu gunakan alat-alat ni. Boleh insyaAllah allah okay, alhamdulillah. Set. Ya. Kalau kita tolah itu waktu mm. sahih. Hmm. pakai apa dia? Belcen. Ah adakah kita lupa tiga? Sama sama sama sama-sama dikira kita Ya, sama-sama Maksudnya apa? Maksudnya Kalau Ha? Ah, oh, tak betul lah, betul, betul, -betul. Okay. tak ada dia dia dikira sama Pasal dia hadir Dia niat tu Dia keadaan lemah Dia boleh ah ah Okey, sama-sama sekali Kalau kita tak kuat lah Kalau okay. anak ni Anak kecil Anak kecil biasa Pasal dia Kita niatkan Dia tu niat, Dia niat sendiri Ha ah. ah. oh, Jadi kena lagi satu kan dia tak kerana kecil anak kecil kita niatkan ke atas dia atas dia eh ah, jadi kita kena buatkan lagi kena ah, buatkan ah. lagi ha ah, yang, yang dapat dia dah niat sendiri ya, ya. dah dah tahu dia sedar dah ya. ah, dia tahu dah dia tak mampuan ha oh, ah, kan biasa eh kita dah yeah. so, gitu, yeah, yeah. gitu ya kalau anak kecil gitu yang babilah yang oh, pasal saya. dia tak mampu dia tak tahu kita dah niatkan saya niatkan atas saya Uh, tapi orang dah balik dia dah niat sendiri. Itu beza. Okey. Okey, okay, kemudian uh, pengertian saya Sunat-sunat kita dah kamu ni, saya nak berikan tadi, okey. Tahallul akhir. Dan sahih apa? Dan sahih? Lepas sahih apa? Tahallul. Apa maksud tahallul? Nur bahasa tahallul bermaksud menjadi boleh. Halal lah. Halal tu boleh lah. Uh, tahallul atau diperbolehkan. Dengan demikian, tahlul ialah diperbolehkan atau dibebaskannya seseorang dari larangan atau pantang larang ke eh, haram. Pembebasan tersebut ditandai dengan tahlul iaitu dengan mencukur uh, lelaki atau memotong rambutnya sedikit, sekurang-kurangnya tiga helai rambut untuk lelaki dan perempuan. Uh, Okey, tapi berhati-hatilah. Saya nak bertekitkan apa? Dalam tahlul ni kalau lelaki dia masuk mana tau dalam tahlul ni eh? dia terus masuk kedai gunting dengar tak masuk kedai gunting eh orang tukang gunting babuk kan sapu sempoa wangi sebelum cu cukur air deh air deh be careful be careful oh tahlul oh. uh, tahlul dulu okey tahlul guna gunting dulu ke ataupun dicukur sikit kan ah uh. Barulah letak minyak Wagi anda Tak sadar itu Duduk, atau sapu yang wangi ha, dah, dah, dah, dah, dah Pasal awak dalam ikhram tak? Masih lagi pasal belum cukup Belum gunting ha, Dan nanti kita akan gunting dulu lah ha, Okey Jadi Pastikan kita jaga bila pantang larangan ikhram tu Lepas betul-betul tak? Tak, belum keroko okay. kepada tahlil ini bergunting bercukup kerana di sini ada firman Allah SWT dalam surah al-fat. Semua dalam, dalam dalam nas dan dalil. Apa-apa kita lakukan ini berp berpandukan nas dan nas, dalil al-Quran, ya eh, bukan ikut suka-suka saja. Allah SWT berfirman sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada rasulnya bahawa mimpi rasulnya itu akan menjadi kenyataan, iaitu engkau beserta penduduk Mekah yang lain akan memasuki kota Mekah insya-Allah dengan aman. Bebas dari rasa takut. Eh, terhadap kaum syirik dengan apa yang mencukur, mencukur apa? Ah, eh, mencukur wamukas sirina tidak takapun kamu tak rasa takut takut. Eh. Tuhan kata apa yang tidak kamu ketahui maka disinilah dikatakan di antara ayat yang apa yang kita disunatkan untuk ataupun bukan tak tahan tahan. Insya Allah. Ya mungkin insya Allah kan ada dalam quran tak? Ada tak? Nah? InsyaAllah uh, Sebab tu ada kata I-N S-Y-A kerima Allah, kan, Allah dibesarkan. Tuan-tuan tu saya lah Awak tulis bahasa I-N S-Y-A Allah tu Itu rumi takkan sama dengan bahasa Arab So no need to worry Kerana, jadikan keburukan. Buru kan Kena I-N pisahkan S-Y-A pisahkan ya. Yang tak boleh apa Yang tak boleh awak tulis Al-I tu In kan al insya-allah tuan boleh masa ansha atu menjadikan dia telah menjadikan allah insya-allah ah wa ansha aku itu lain allah allah yang menjadikan ciptakan tadi tu kita lah cerita pasal sikit baju ku ataupun menggunting rambut di kepalanya ia mencakupi semua tindakan di dalam dinamakan sebagai menggunting rambut dengan ini menggunting atau cabut oh gunting atau cabut terus ni Dengan ini menggunting atau caput tiga helai rambut aa, atau lebih, lebih kurang tiga atau lebih termasuk dalam pengertian ini, ia juga termasuk mencukur kesemua rambut sunat eh ini botak oh, dan juga bergunting wala bagaimana banyak dan caranya Ber bercukur merupakan rukun menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i dalilnya adalah perbuatan bagi Rasulullah Sallallahu yang rakan oleh Syekh dan selainnya rambut yang dicukur berada dalam lingkungan kepala tidak memadai mencukur janggut misal dan ah, mak ini saya dah sikit-sikit ni dah maaf, ustaz ustaz minta ni ini ya, ni saya cukur tiga lain kan. <laughs> dan jaga jambul kan? Okey, ni pun okey juga asal tinggal-tinggal. Tak boleh. Rambut tertarab, rambut. Okey. Kita kena tahlul, kena cukur atau gunting tiga helai rambut mini minimum. Tapi bercukur botak tu adalah sunat. Ah, gukur dosa-dosa kita. Okay. Rambut yang dicukur berada di lingkungan kepala Tidak memanahi mencukur janggup misal dan lain-lain ha, Bagi wanita pula mereka hanya bergunting Dan tidak diperintahkan untuk Berjumpa cukur Tak payahlah ustaz bang Izinkanlah saya dibuang Untuk mencukur semua rambut Saya banyak lusa pada tak boleh Abang, kita dah jauh, jauh datang ni kan, bayar ribu-ribu kasih siapa taklah Jangan Itu fitrah perempuan, keindahan untuk diperandang lelaki Abang pun kata, aku redakan lah Dia pun butir, balik dah kaduh Kenapa lambat tumbuh ni? Tentang kan? Ha, jadi tuan-tuan sedia kita berhati-hati Ambil mana yang sunat Dan kalau lelaki, laki di sunat Surahkan. Orang yang tidak ada rambut Apa cerita? Yang tidak ada rambut di kepalanya sunat melalukan Melalukan pisau cukur di atas kepalanya Dan ia tidak diwajibkan Untuk kita, tak ada wajib lah apa, Kita ni sekadar melalukan pisau ju. cukur Katakanlah kita dah gini kan Kita dah buta apa tu lah ha, Lepas tu kita nak umrahkan dia kedua Katakanlah kan, jadi lakukan sekadar Bisa tandakan saja, tiga kali Ha, eh. Tak payah sampai nak berdarah-darah Tak payah Berhati-hati eh. Tapi di sini saya me, uh, meng, uh, apa itu, Meminta pada para jemaah uh, Khususnya wanita Wanita, kaum ibu-ibu Kita ingatkan lagi, kat sana jaga amran Jaga amran ah, Awak kat sana, awak buka kelepung oh. Awak nampak rambut, awak nampak That's problem Kalau awak nak buat kuartel, buat kuartel bilik Tapi ingat dalam perjalanan tu Jangan pisingkan Kedai minyak ah ya, Dah habis kan dah Tapi dah dah, dah, dah luluh belum? Belum Please remind Ya sir Settle Kalau kita rasa kita boleh kat sana Tutup aurat Jelas Tak ada orang nampak Between all of you Okay Tapi pastikan Cuma syaratnya jangan sampai Awak punya aurat Terdedah Okay Okay Assalamualaikum uh, kaf. Okey, sekarang ni saya nak tanya uh, rukun umrah yang kelima apa? Itu, <Suruh> nanti rukun umrah pertama apa? Ya, <Suruh> <Ini>. kedua? <Suruh> pertama ni, ya. Kedua? Nabi. Ketiga? Sari empat kelima yang penting ni jangan lupa poin-poin gimana -poin ni yang paling penting saya kata niat niat ni niat bersyarat dan okay, insya-Allah niat bersyarat kena okey kedua apa tadi insya apa ehram ehram itu ehram tu adalah wajib niat tawaf okey saya briefkan baik pasal ini nanti saya berikan eh untuk yang akan berangkat dengan saya berkaitan dengan jamaah qansar kerana saya nak sesuaikan itinerary cara duduk dalam pesawat-pesawat macam mana kalau pesawat tu ha, ini kita dah siapkan ah ha, ini ada dekat dia macam kita nak solat ni waktu kita punya taklimat nanti untuk khusus yang akan berangkat sama saya Eh, kerana kita akan banyak salat di dalam katerbang Rukun-rukun eh, rukun salat semua kita akan go through Briefly eh uh, Salat jamaah kasar pun kita go through Pada taklimat keberangkatan Berapa bulan? Khas untuk yang keberangkatan Di situ awak akan dapat apa yang uh, cenderah hati ya cendermata uh, untuk rawanik niham uh, semua dan pegawai uh, Al-Khairous akan sama-sama berikan talimat tentang uh, takaful, insurans, Awak punya family, online family kena tahu kan? Family kena tahu tari uh, berapa-berapa bila nak beli siapa nak lies dengan pihak office atau mana-mana kan? Ayah Zamzam semua macam mana semua kan sana semua everything kita akan InsyaAllah berikan talimat Bah saya saya bab, -bab ibadah. Bapak nasik. bapak nasik asik, pengasik saya. Kalau misalkan kata kat sana nanti kita akan ada soal jawab. Untuk sana nanti dia kalau boleh jangan jangan lewat eh. Jam berapa? Jam sembilan? 9? 9 eh. 9 kita akan mula di awal. Kemakan situ kita akan go through ada itinerary insya-Allah. Okay. Last before ni eh. All this saya katakan perlu ingat eh. Rukun apa? Niat, kedua tawaf, Sahih tahallul dan ter ini penting. Dalam niat ihram ni Kita dah tahu niat ihram ni apa aa, Kita akan masukkan sekali niat ihram bersyarat Niat, niat umrah lah Niat umrah aa, bersyarat Ok, ihram umrah Kemudiannya kita tawaf aa, Tawaf umrah ni Pastikan apa yang kita nak poinkan yang penting adalah apa Dia punya tujuh pusingan dengan yang yakin Ok, kemudiannya aa, Kita rukun yang penting adalah sah Sakit pun pastikan eh, kita sempurna sakit kita from Safa Marwa tujuh pusingan eh, dan akhir sekali jangan lupa lah, kurang-kurang tiga tiga helai rambut dan ikut tertip nih lah. Ini kalau kita lakukan maka insya Allah eh, kita punya uh, Umrah diterima insya Allah. Baik itu juga wajib wajib ini kalau kita meninggalkannya maka dikenakan dam antaranya Ihram dari ni. Kita kena niat eh haram dari mi Kemudian dah mula jaga pantang larang eh Eh Ini kita punya wajib eh? Kita melanggar pantang larang eh Kita kena denda ah, Tapi insya Allah tak usah risau Ada lima perkara eh? Tadi apa lima perkara tadi? Berkaitan dengan apa? Pakaian tumbuh Tumbuhan Lagi hubungan sama pasangan Lagi okay, apa lagi? Apa? Wangian. Itu semua kerana jumlah eh? Kemudian wajib juga kita tawaf, tawaf Ini semua wajib Kemudian recommended egg yang sunat-sunat Of course kita bersihkan diri Mandi sunat-ihram okey? Salat sunat-ihram Kemudian lepas tawaf Salat sunat-tawaf Dalam tawaf kita kucuk istilah Misyarakan istilah majlis tersuat Dan disunatkan tarbiyah Lepas kita jatuh ni Ya, tak biar Habis ni saja ni yang ni je, start by start. Kalau you cover ni, kemudian ada bimbingan lagi Ingatkan lagi, semoga Allah terima Anda punya umrah Dan kemudian yang tertinggal sikit adalah Adab-adab ziarah Adab-adab ziarah sebagai tetamu Allah SWT Tuan-tuan muslim, jangan lupa ya Kerana kita sebagai tetamu Allah Tuan-tuan kena jaga adab-adab kita pernah ceritakan pun ada adab Hati kita, tengok pandangan orang semua Dan kemudian kerana sama-sama Ada saling bantu-membantu Saling membantu-membantu insya Allah Dan untuk grup saya uh, itinerarynya awak belum dapat kan? Sebenarnya dah siap dah, dah siap. Cuma dia akan beri itineri nanti pada 6 hari bulan Di situ awak dapat itinerary? We go through together InsyaAllah ada soalan-soalan Harap kemukakan di sana InsyaAllah dan uh, 6 hari bulan Kita berangkat lagi 10 hari uh, 16 hari bulan kita akan berangkat InsyaAllah semoga Allah SWT uh, Mempermudahkan perjalanan kita Bagi mereka yang belum uh, lagi diizinkan mungkin akan berangkat lewat Ataupun nak pergi umrah nanti tahun depan Saya doakan insyaAllah uh, Banyakkan doa kepada Allah SWT Kerana Allah akan Pasti saya yakin Allah akan Mengkabulkan doa anda Bagi mereka yang pertama kali pergi eh, Saya doakan insyaAllah eh, Jangan risau kerana saya cakap Tahniah, kali pertama anda akan melihat Kaabah Semoga Allah panjangkan usia kita Untuk bertemu pada 16 hari bulan nanti Kerana pada jarak antara Tahun sekarang dengan 16 Ada kubu-kubu yang menunggukan penghuni-nya Kita doakan dalam kesihatan, amin Bagi mereka yang dah pernah pergi umrah berapa kali Ataupun dah bahami haji berapa kali Sama-sama kita renungkan Setiap murah kita pergi Setiap haji kita pergi Ada tak perubahan dalam diri kita Keadaan ketakuan Kalau tak ada Mudah-mudahan kali ini Lebih bermakna amin Dan insyaAllah saya mohon maaf, saya ada ke kekurangan, kesilapan Dan inilah yang mampu saya sampaikan Daripada asas-asas intensif Perjalanan umrah kita Terima kasih kerana kehadiran semua Alhamdulillah, semoga semua dapat bersama-sama nanti Pada program-program um, yang akan datang Jadi untuk mereka semua, saya nak malukan Perdana semua Yang ingin bersama-sama saya lagi Di sini adalah pusat latihan utama Atartih jadi kebanyakan besar pernah ikuti program kami Untuk yang belum pernah pergi Ataupun pernah ikuti Atau yang dah lama ikuti version yang lama uh, Saya ingin sampaikanlah uh, Pendekatan saya ini Ataupun wawasan saya Wawasan saya Semoga Allah bantu Adalah berusaha untuk merubah masyarakat Agar manusia Ataupun insan-insan pilihan Allah SWT itu Benar-benar memahami firman Allah Subhanahu Wataala melalui memahami bacaan dalam solat. Kalau kita pergi umrah, kita baca surah al-fatihah, kita baca itu doa dalam solat, kita faham itu yang boleh dekat dengan Allah. as Asalah itu tentang sila, maksudnya doa, solat. Maksudnya do, do. Masyarakat remaja kita sekarang Banyaknya kita Terdekat untuk melakukan Salat Macam mana nak salat, macam mana nak Buat rukun-rukunnya, macam mana nak baca Itu Itu fikir Buat apa? Fikir. fikir berapa? Pelaksanaan Tapi hatinya Hatinya Perubahan hati ini akan merubah Kalau daripada hati ini Dan hati ini, kita faham Hikmah salat, kita tahu apa kita bacakan Kita faham semua Ini akan merubah diri kita Kalau kita Duduk baca Dalam duduk antara dua sujud Bapa ramai yang tak faham? Dalam kita duduk antara dua sujud Apa doa-doa yang ada? Kita mohon apa? Ampun pada Allah kita mohon apa? Lagi ya. Rabbi Kau ampunlah aku Kau kesihankan aku Kau cukupkanlah segala-galanya bagi bagiku Kau angkatkanlah darjahku Wafah kau berikan aku rezeki Kau berikan aku hidayah Kau sihatkan aku, kau maafkan aku Hapuskan dosa-dosa aku, ya Allah Itu doa Mengadakan bahawa kita salah, kita paham kita sujud dengan bertasbih pada Allah hikmah yang kita tahu. Kita baca Fatihah. Itu lah perjuangan saya. Bagi mereka yang mengikuti saya akan kendalikan program memahami baca dalam solat pengambilan ke-29 di Masjid Darul Makmur Ahad pagi ya. Ini waktu sekarang ni. Kemudian di Darul Aman Ustazah Nadia untuk khas untuk muslimah. Tapi ni latest, latest news lah Latest news ni Yang Ahad uh, pagi ni Dah dekat 100 orang Dah register Stop lah lebih -lebih. Dah lebih-lebih lagi Dah 80-70 saya dah kata Jadi misal kata Kalau Sambutan sangat Alhamdulillah Kami Baru-baru ni saya nak malukan uh, Saya akan uh, Berangkat doakan saya InsyaAllah Jam Kejap lagi saya akan berangkat ke Medan Untuk Komplikasi, uh, Komplikasi Universiti Universiti Islam uh, Sumatera Utara Tu hari di Singapura tu Kerana dia kerjasama dengan Jamia Jadi kali ni kami dipanggil untuk Komplikasi yang rasmi Bersama graduate-graduate yang di sana sekali uh, Saya bersyukur kepada Allah Kerana tesis saya ditipu Sebagai tesis terbaik Tesis terbaik yang mana Mendedahkan eh, Ini masyarakat Islam Dan memahami baca dalam solat Itu tesis saya tu. Dan dipilihlah Sebagai tesis yang terbeda dengan izin Allah Kerana semua saya keluarkan Bukan keluarkan apa yang Allah yang, Apa yang mampu kajian saya Saya dedakan mengapa kita kena faham solat Apa hukumnya Hukumnya tuan-tuan selian Hukumnya tak dinyatakan Oleh ulama' terdahulu Dalam kitab-kitab Torah Tak dinyatakan Kerana mereka menyatakan khusyuk solat Khusyuk solat al-khusy'ah ibn al-rajab yang menyatakan tafaqquh wajib qiam solat itu adalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apabila ah, berlaku sekarang ni masyarakat Nusantara ni Melayu Indonesia ni kita siapa yang mewajibkan Profesor Hamka dalam tafsirnya tafsir apa? Al-Azhar. Bukan ni saja ulama-ulama sekarang ni kerana dia berbalik daripada firman Allah dalam Surah an nisa ayat 45 Wahai orang beriman Janganlah kamu dekati solat sehinggalah kamu faham Apa yang kamu baca kan Kena ketika itu sahabat dalam keadaan tak sadar Jadi inilah perjuangan saya Dan Alhamdulillah itu yang Saya dedahkan Habis program ini mereka akan masuk memahami Surah Yasin, memahami Surah Lazim Dan saya mohon doa agar uh, Perjuangan saya Allah mudahkan Mohon doa InsyaAllah Dan misalkan kata, saya katakan Kalau tempat penuh hari Ahad InsyaAllah ni dalam perancangan Kami akan pindahkan program Yang terpahal Islah tu Sepatutnya bahasa Inggeris Kita akan pindahkan hari Rabu tu di sini Di Rabu malam ni di sini Jadi saya kalau ada permintaan Saya akan utamakan pelajar-pelajar Yang daripada program Umrah ni dan di masjid al-islam tu dalam bahasa inggris kami akan gabungkan dengan program darul makmur. darul makmur nak kerjasama dengan kami untuk program memahami bacaan salat dalam bahasa inggris pengambilan kelima. Ha, ah itu kami akan ha, kerjasamalah nanti insyaallah. Tapi dengan atas pembenaran insyaallah mohon maaf ampun dan maaf yang baik daripada Allah Subhanahu segala kekurangan dan diberi saya insyaallah. Mari sama-sama kita menadah tangan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita. Amin. Agar Allah Subhanahu wa menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar mendapat rahmat dan kasih sayang dan kurniaan untuk menjadi tetamuNya. Amin Allah amin. Dan semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa menghapuskan segala dosa-dosa kita hingga kita menjadi tamuNya yang benar-benar insan dan dipanjangkan umur dan kesihatan ketaatan mengikut akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kaum billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal-mustaqim siratal-ladhina an'amta 'alayhim ghayril-maghdubi 'alayhim walad-dallin amin bismillahir-rahmanir-rahim alhamdulillahi Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammad wa 'ala ali Muhammad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 yang sensu berusaha untuk memperbahuri dan memperbaiki iman kami, Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami, dikatakan kami yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, Ya Allah Engkau mudahkanlah, Ya Allah Kau terimalah kedatangan kedatangan kami, Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Akan tiada daya dan kekuatan mereka dengan pertolongan-Mu, Ya Allah Akan tiada daya dan kekuatan kami, mereka dengan makhfirah, Ya Allah Keampunan-Mu ke atas kami, Ya Allah Lihatlah kami, Ya Allah Dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Allah Ya Allah kami mengakuikan segala dosa-dosa kami Allah, kejahatan, kemalasan ya Allah dan juga apa-apa perlakuan-kelakuan-kelakuan kami ya Allah yang mana kami tidak sedari ya Allah yang mendatangkan kemarahan-Mu, tolong ampunkanlah ya Allah. Allahumma khirrul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah Tuhan kami, diantar kami lemah, kekuatkanlah Ya Allah Diantar kami jahil, kau anugerahkan alimu Ya Allah Diantar kami yang belum lagi berkemampuan Ya Allah, kau murahkan rezeki kami Ya Allah Diantar kami sakit, kau sembuhkanlah Ya Allah Diantar kami yang berharap kepadamu, kau kabulkanlah hajat-hajat kami Ya Allah Ya Ar-Rahman-Rahimin Allahumma ja'alna minal ladhina amanu Aminu salihat Watawasa bil haqq Watawasa bil sabar Walata ja'alna minal khasirin Ya Allah Tuhan kami jadikan kami Dekal dengan mereka yang benar-benar beriman Dan beramal saleh. Ya Allah Yang suka pada perpesan-pesan pada kebenaran Dan juga kesabaran Jangan kerjadikan kami Dekal dengan mereka yang rugi Ya Allah Walata ja'alna minal khasirin Allahumma Rabbana innana ammanna Fakhfir lana dunubana Waqina azab an-nar Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Muhammad Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Raja Maksudia ada permintaan Di sini Dari hajar Dari eh, rumah kita, kita Untuk doakan Al-Fatihah kepada Nur Liza binti Jem Yang mana Telah kembali ke Rahmatullah Beliau ada anak yang baru Perani sekol Ini saya katakan eh, Sebahagian daripada manusia insya-Allah Allah tarik nyawanya dengan ya, ketentuan Allah Subhanahu taala semoga Allah semata taala memberikan kesabaran Ke atas ahli keluarga kekuatan kepada anak-anaknya dan juga insya-Allah surga Allah marhamatin al-fatihah al naud billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim al maliki yaumiddin ayyaka na'budu wa inna <tiny> salata mustaqim salata lil ladzina amantu wa ma khulqna anhum Sekian kita jumpa pada masa-masa akan sudah meninggalkan taklim And I would like to thank you. Yes. I would like to thank you. Yes kita kat eh macam kita HC kita ya ya. kena series. Apa orang group saya mod. Oh pertama kita mesti. Setahun ni kita kita. nanti nanti kita bincanglah. Ah ada tempat kita kita. Thank you. Kita. Saya saya dia. Ayolah. Oke. weh pasal lain eh mana tu tak ada eh ah saya ah sakit kan dia dia kena dia okey macam tadi tak jumpa just sempat oh okey tapi dah telefon dia jangan pergi kerja dulu nak ambil sebab okey dah saya datang ke sana